Розділ сьомий: експлуататори та експлуатовані Рейки бігли посеред скель аж до нафтових вишок, що підпирали небо. Стоячи на мосту, дагні видивлялася щось на верхів її пагорба. Вгорі, на одній із вишок, сонце осяяло блискучу пляму, схожу на смолоскип над засніженими шпилями нафти ваята. Дагні подумала, що навесні ця колія. З'єднається з тією, яка рухається від Шаяна, глянула на зеленувато блакитні рейки, що, збігаючи вниз від вишок, перетинали міст і зникали за обрієм. Обернулася і простежила за плавними вигинами в горах, аж туди, вдалечінь, де немов рука без шкіри, а з самих лише кісток і нервів, напружено повз у небі коліє укладач. Повз неї проїхав трактор із повним причепом синьо-зелених болтів. Внизу гуркотіли відбійні молотки. Це робітники, висячі на металевих линвах, припасували кам'яну кручу до підстінка мосту. На колії, граючи м'язами, чоловіки утримували скоби електротрамбовки. «Мій Гард, цей світ тримається на самих лише м'язах», – зауважив підрядник Бен Нілі. Натомість Дагні знала, що світ тримається на таких виконавцях, як Макнамара. Вона звернулася до найкращого з усіх, кого змогла розшукати. Інженерам, які працювали на Тагарті, вона не могла доручити будівництво лінії, бо всі ті фахівці занадто скептично ставилися до рірден-металу. «Поклавши руку на серце місь Тагарт, – сказав їй головний інженер, – несправедливо спихати цей сумнівний експеримент на мене. За все відповідатиму я, – стримано мовила Дагні. Розмінявши четвертий десяток, цей молодик досі поводився як недавній бадьористий випускник коледжу. Колись головним інженером Тагар Трансконтиненталь був невелемовний цивочолий чоловік, невтомний самоучка. Кращого фахівця не мала жодна інша залізниця. П'ять років тому він звільнився з фірми. Дагні глянула вниз. Вона стояла на вузькій колоді – над гірською ущелиною, завглибшки чи не півкілометра. Далеко внизу сиріло Сіріло висхле річище та громадилося каміння, між яким стирчали спотворені віками дерева. Хіба змогли б самі лише ці покручені стовбури, каміння та людські м'язи збудувати міст через каньйон? І чому їй весь час увижаються закутані в шкури печерні люди, які споконвіків віків мешкали на дні цієї розпадини? Задерла голову, глянувши на нафтові родову щаваєта. Поміж вишками галузилася колія. Снігу виразнював численні залізничні стрілки. поклавши руку на серце, такого добра було повнісінько по всій країні. Але ці тутешні, виграючи на сонці свіжим металом і розсипаючи блакитно-зелені іскри, були особливі. Щоб влучити в десятку на мішені без позначок, септо переконати містера Моуєна – Президента об'єднаних стрілок та сигналів у Коннектикуті Дагні знадобилися години спокійної, розважливої, терплячої розмови. Але ж мій Стагарт, дорогенька, мій Стагард, моя компанія співпрацює з вами вже багато поколінь. Ваш дід був першим клієнтом мого батька, і ми за милу душу зробимо для вас усе можливе. Але ж ви хочете, щоб ми виготовили стрілки з металу? Саме так. «Але ж, мій Стагарт, ви і гадки не маєте, як працювати з цим металом. Температура його плавлення – 4000 градусів». «Ну, як вам таке?» «Можливо, з погляду виробників моторів це чудово, але для мене це означає нова піч, цілком інакший технологічний процес, підготовка фахівців, зміна всіх планів, інструкцій та настанова. Потім, хто, значить, буде з цього пуття?» «Поясніть, чому ви така впевнена в успіху, якщо досі ніхто ніколи її близько таке не робив? Скажімо, я ж ніяк не можу стверджувати ні того, що цей метал чудовий, ні того, що він поганий, і не треба мене переконувати, що його створив геній. Багато хто вбачає в цьому чергову авантюру і шахрайство. Міс Тагард, багато хто... Ні, я не стаю ні на чий бік, шановна». «Та все одно не можу взятися за цю роботу». Вона вдвічі збільшила вартість замовлення, а Ріардин видав людям моє на зарплату за весь час, поки двоє його працівників їх навчатимуть, показуватимуть, пояснюватимуть кожен етап процесу. Дагні дивилися на костури, увігнані в шпали під її ногами. Пригадався вечір, коли вона дізналася про банкрутство Іллінойської компанії «Вершини лиття». Лише її завод погодився виготовити костури з рірден-металу, але не встиг виконати і половини замовлення. Тієї ж ночі Дагні вилетіла в Чикаго, підняла з ліжок трьох своїх адвокатів, суддю і члена законодавчих зборів штату, підкупила ще двох і настрахала решту, але таки отримала документ, що був надзвичайним законним дозволом на власність, який ніхто не зміг би оскаржити. Дагні позривала навісні замки з заводу вершини лиття і на швидкоруч зібрана напіводягнена команда ще в вдосвіта стала до печей. Людьми керував інженер і стагар Трансконтиненталь та Ріарденів Металург. Графіки відбудови колії Ріо норте порушено не було. Дагні прислухалася до шуму Свердел. Збій у роботі все-таки був, коли бурили свердловини під опори для мосту. Міс Стагард, на це немає ради, ображено сказав Беннілі. Ви самі чудово знаєте, як швидко зношуються бурові головки. Я їх замовив, але в корпорації інструментів виникли проблеми. Вони теж нічого не можуть вдіяти. Асоціація Сталі затримала поставки сировини, тому нам залишається лише зачекати. Не варто засмучуватися, міс Стагард, я роблю все, що можу. Я найняла вас виконувати конкретну роботу, і мене не обходить, що ви там іще можете. Цікава думка, міста гард, але дуже непопулярна. Забудьмо корпорацію інструментів, забудьмо про сталь. Замовте бурові головки з металу. Даруйте, я вже мав достатньо клопоту з рейками з цього бісового металу. Я не збираюся псувати собі обладнання. Бурова головка з ріерден металу житиме втричі довше за сталеву. Можливо, я сказала, замовте їх. А хто за це заплатить? Я заплачу. А хто виготовлятиме? Вона зателефонувала до Ріердена. Він знайшов занедбаний верстатобудівний завод, що не працював уже купу років. Протягом години викупив його у родичів останнього власника. Наступного дня завод запрацював а за тиждень бурові головки з Ріардель Металу привезли до мосту в Колорадо. Дагні глянула на міст, його навряд чи можна було назвати ідеальним, але їй довелося з цим змиритися. 360 метрів сталі через чорну прірву цей міст збудував іще син Натаніеля Тагарта. Конструкція давно вже відпрацювала своє і була не надто безпечна. Міст було зміцнено повздовжніми балками зі сталі, заліза та дерева. Навряд чи був сенс його ремонтувати. Дагні мріяла про новий міст з ріардин металу. Вона попросила головного інженера надіслати їй проєкт і порахувати вартість. Проєкт практично повторював схему стального мосту з урахуванням більшої міцності нового матеріалу. Вартість була просто захмарна, тож Дагні його відхилила. «Даруйте, мій стагард», – образився головний інженер. «Не розумію, про що йдеться. Коли ви кажете, що я не скористався цим металом, я використав найдосконаліші елементи найкращих сучасних мостів. Чого ви очікували?» «Новий метод будівництва». «Тобто, винайшовши конструкційну сталь, люди не використовували її для виготовлення сталевих колій дерев'яних мостів і стомлено додала». Порахуйте, будь ласка, скільки коштуватиме відремонтувати міст, щоб він простояв іще, бодай, за п'ять років. Добре, мій Стагарт, – пожвавішав конструктор. Якщо ми зміцнимо його сталлю, ми зміцнимо його металом. Що ж, – спроквола, – погодився співрозмовник. Вона дивилася на засніжені гори. В Нью-Йорку робота часом здавалася їй страшенно важкою. Іноді вона заціпеніло зупинялася посеред свого кабінету, усвідомлюючи неймовірно стислі терміни, яких і на день не можна було продовжити. Ділові зустрічі йшли одна за одною. Доводилося вести мову про спрацьовані дизелі і зогнилі товарняки, зламану сигналізацію та зменшення прибутків, думаючи водночас про останні події на Ріонорти. Під час перемовин вона уявляла лише дві смуги синьо-зеленого металу, що оповали її мозок. Вона раптом розуміла, чому її насторожила та чи та звістка, і перервавши обговорення, Дагні хапала слухавку, щоб у далекому місті викликати свого підрядника і запитати. А в кого ви закуповуєте їжу для своїх людей? Так я і знала. Слухайте сюди. Зучора фірма Бартон і Джонс банкрот. Негайно шукайте нового поставщика, бо помрете з голоду. Свою колію вона будувала за робочим столом у Нью-Йорку. Це було неймовірно важко. Але ось колії в неї перед очима. Вона росте, і прокласти її треба вчасно. Почувши лунки, квапливі кроки, вона озирнулася. По колії до неї йшов високий молодий чоловік зі скоюдженим волоссям. Попри робочу шкірянку, він не був схожий на шляховика, занадто вже владною здавалася його хода. Роздивилася обличчя, коли чоловік підійшов зовсім близько. Це був Еліс Ваят. Дагні востаннє бачила його ще тоді в своєму кабінеті. Він зупинився коло неї і усміхнувся. «Дагні, вітаю!» – від цих двох слів, мов, гора з пліч упала. Вона відразу збагнула все, що Ваєт вклав у це привітання. Прощення, розуміння, визнання – це було привітання рівні. Вона по-дівчачому засміялася, тішачи, що всі проблеми немов ураз здрібніли. «Привіт!» – і вона простягнула руку. Ваєт затримав її руку своїй трохи довше, ніж того вимагали партнерські взаємини. Це рукостискання було знаком примирення – залагодженого і вирішеного конфлікту. «Скажи, нехай Нілі встановить два кілометри нової захисної огорожі біля перевалу в Гранаді», – мовив він. «Тара вже геть зогнила, не витримає нового снігу. І дай йому ще один роторний снігоочисник, бо в нього там якийсь жахливий брухт, що і подвір'я не розчистить. Буря може звалитися будь-якої миті». Вона зацікавлено подивилася на нього. І часто ти це робиш. Що саме? Особисто контролюєш роботу. Завжди щойно випаде вільна хвилина. Хіба це погано? А тієї ночі, коли стався обвал? Був і тоді. Переглянувши звіти, я здивувалася, як оперативно і впевнено вони розчистили колію. Подумала навіть, що Нілі значно беручкіше, ніж здається. На жаль, ні. То це ти щодня забезпечуєш колію всім необхідним? Звісно, його люди по півдня шукали кожну необхідну дрібничку. І накажи йому стежити за баками з водою, бо найближчими ночами вони неодмінно замерзнуть. А ще потрібен новий канавок копач. це і мені не подобається. Нехай перевірять троси». Даня тепло глянула на нього. «Дякую, Елісе». Усміхнувшись у відповідь, він пішов далі. Дагні простежила за ним поглядом аж до кінця мосту, звідки починався тривалий підйом до вишок. Схоже, він думає, що все тут належить йому. Вона ручко озирнулася. Позаду неї стояв Беннілі, тицяючи великим пальцем у бік Ваєта. "Тобто все. Вся ця залізниця мій Гарт, ваша залізниця. А може й весь світ". Так він здається вважає. Бен Нілі був опасистий дядько з порожніми, але впертими очима на набресклому лиці. «Якого милого він тут шведяє?» – запитав Нілі. «Наче всі, крім нього, бовдури й невігласи. Чванькувати вискочень, кого він із себе корчить?» «Забирайтеся під три чорти!» – спокійно порадила Дагні. Нілі так і не второпав, чому вона вилаялася. Та десь глибоко на споді, здавалося, він розумів причину. Схоже, начальницю обурило те, що він занадто м'яко висловився щодо цього самозванця. Тож Нілі волів промовчати. «Ходімо вже у вашу контору», – безнадійно і втомлено мовила вона, кинувши на старий залізничний вагончик на пагорбі. «Накажіть комусь принести звіт!» «До речі, мій стагард, про перекладини!» – заторочив Нілі, щойно вони рушили з місця. «Ваш містер Коулман вважає, що вони цілком і цілком. Він не думає, що на них забагато кори. Я теж не розумію, чому ви вважаєте, я вам наказала їх замінити». Дві години потому Дагні вийшла з вагончика, вимордована, тривалими поясненнями, напочуваннями і неабиякими зусиллями. Щоб опанувати себе і не зірватися, аж раптом на розбихані і ґрунтовці внизу побачила чорну, блискучу, новісіньку, двомісну автівку, видовище рідкісне, навіть для міст, уважно роззирнувшись, да гнізойкнула, помітивши неподалік від мосту довготилису постать. Це був ген Крірден, вона аж ніяк не сподівалася побачити його в Колорадо. З олівцем і нотатником у руках він щось зосереджено рахував. Його одяг впадав у око не менше за автомобіль, і з тієї ж причини. Вбраний він був у спортивний плащ і креслатий капелюх, і, хоч поводився Рієрдень цілком не вимушено, перфектна якість і, вочевидь, захмарна ціна його одягу мали виключно недоречний вигляд серед нужденної юрми роботяг. В тому іначе й не було. Дагні побігла до нього, та згадавши, що після вечірки в нього вдома вони ще не бачились, зупинилася. Помітивши її, Рірден здивовано розвів руками, привітно помахав і пішов назустріч. Привіт, мовив він. Вирішила нарешті подивитися? У п'яти за три місяці. Я й не знав, що ти тут. Мене ніхто не попередив. Зате я була переконана, що ти не втримаєшся. Тобто... «Захочеш подивитися на свій метал? І як тобі?» Ріарден роззернувся. «Якщо тобі колись набридне залізниця, кажи, візьмеш мене на роботу? Хоч зараз!» Да, глянула на нього. «Генку, в жарт так завжди є дешиця правди. Думаю, ти б зрадів, якби я попросилася до тебе на роботу. Щоб стала працівником, а не клієнтом. Щоб ти мені наказував, а я виконувала». Звісно, я готовий. Бережи свій завод, бо я тебе на своїй залізниці не процевлаштую, відповіла вона. Грієрден зареготав. І не намагайся, не зрозуміла. Умови диктую я. Не намагайся торгуватися. Да, промовчила. Від цих слів у неї виникло майже фізичне відчуття задоволення, що його не могла до стону ані пояснити, ані збагнути. До речі, докинув Рієрден я тут не вперше, вчора теж був. Справді? З якою метою? У мене в Колорадо справи, заодно вирішив поглянути, що відбувається тут. І як? Справу зроблено? Звідки ти взяла, що я маю і тут справи? Бо на те, щоб просто подивитися, ти б не став гайнувати свого часу, тим більше два дні поспіль. Ріарден знову засміявся і кинув на міст. Твоя правда мене цікавить оцей об'єкт. Чим саме? Йому пора назвали ще. Думаєш, я цього не знаю? Я вивчив специфікацію замовлення на деталі з мого металу для цього мосту. Не викидаю гроші на вітер. Річ у тім, що витрати на ремонт цього румовища, який двох років не протягне, і на спорудження нового мосту із рідкого металу майже однакові. Не розумію, нащо тобі цей антикваріат? Я і сама думала про новий міст із твого металу і попросила своїх інженерів усе порахувати. І що ж вони сказали? Що це коштуватиме два мільйони доларів? Мати боже, скільки ж? Вісімсот тисяч. Дагні пильно поглянула на Рєрдена. Знала, що словами він не розкидається, тому сказала якомога спокійнішим голосом. Це неможливо. Але так воно і є. Він простягнув їй свій нотатник. Дагні побачила кілька записів, не пов'язаних один із одним, безліч цифри, кілька грубих креслень. Задом зрозуміла що до того, як Ріорден закінчив пояснювати. Не помітила, як вони примостилися на оберемку приморожених дощок, і що литки її торкаються до крижаної шорсткої деревини, а панчохи їх геть не захищають від холоду. Ріарден тримав у руках кілька аркушів, що докладно тлумачили, як через чорну прірву можна переправляти тисячі тонн вантажу. Чітко та зрозуміло він розповідав про розпір, навантаження і швидкісний напір вітру. Міст мав бути монолітною 360-метровою конструкцією з прогінними елементами. Він винайшов новий тип ферми – що її досі не робили і не могли зробити, бо для цього потрібні міцні та легкі елементи, які можна виготовити лише з металу. Генко, вразилася вона, ти придумав це за два дні? Ні, звісно. Ідея виникла значно раніше, коли ще не було ріерден-металу. Розрахунки я зробив, виготовляючи сталь для мостових конструкцій. Мені тоді захотілося отримати метал, придатний для таких ферм. «А сюди я приїхав, щоб на власні очі оцінити вашу проблему». Він усміхнувся, помітивши, як Дагні повільно торкнулася пальцями до повік і зауваживши терпку складку біля її вуст. Вона наче намагалася відігнати спогад про те, з чим так довго і марно боролася. «Це поки що лише приблизна схема», – сказав Рєрден, «але думаю, що ти зрозуміла, що вона цілком реальна». Генко, ти не уявляєш, скільки всього я тут бачу. Уявляю, не переживай. Ти вдруге рятуєш Тагар Трансконтиненталь. Раніше з тебе був кращий психолог. На що ти натякаєш? Навіщо мені рятувати твою компанію? Невже не ясно, що такий міст потрібен мені, щоб уся країна зрозуміла переваги ріерден металу? А то ж, Генко, я це розумію. Забагато зараз розмов про те, що рейки з мого металу не можуть бути безпечні. Тому я хочу кинути цим типам помітнішу кістку. Нехай погавкають гучніше. Нехай подивляться на міст з Ріарден металу. Дагні глянула на нього і по-дитячому завзято розриготалася. Що смішного? – здивувався він. Генку, я не знаю більше нікого, хто б у такий спосіб відповідав на закиди суспільної думки. «А як ти ставишся до цієї ідеї? Чи готова разом зі мною вислухати таке ж праведне дзявкотіння обуреного натовпу?» «Ти сам це чудово знаєш». «Так, я знаю». Рєрден, примружившись, подивився на Дагні. Хоч він і не реготав, але погляд мав радісний. Дагні раптом згадала вечірку у нього вдома, і цей спогад був нестерпний для неї. Сьогодні виникло дивне відчуття що зрозуміліших одне для одного людей, ніж вони і не існує більше ніде у світі. Їхнє несиловане спілкування унеможливлювало щонайменшу ворожість, і водночас здагні не могла забути тієї вечірки, а Рірден поводився так, наче її не було. Вони підійшли до краю каньйону і разом подивилися на чорне провалля, напряму висну скелю за ним і на осяяні сонцем маківки вишок нафти Ваєта. Опираючись вітру, Дані спинилася на мерзлому камінні. Не торкаючись до Рєрдена, вона все ж відчувала його надійну присутність. Вітер вдаряв приполами її пальта об його ноги. Генко, а чи встигнемо ми вчасно його збудувати? Залишилося півроку. А вже ж встигнемо. На цей міст піде значно менше часу і праці, ніж на будь-який інший. Дай тільки моїм інженерам розробити базову схему. Вони передадуть її вам, не ставлячи жодних умов. Подумайте, чи можете дозволити собі це будівництво. Хоча я і так знаю, що ви його подужаєте. А потім нехай твої тімковиті вчені парубійки розрахують деталі. А що з металом? «Скільки знадобиться, стільки і кататиму, навіть якщо доведеться відкласти решту замовлень. Але ж на підготовку дуже мало часу, коли ви почнете прокат? Я хоч раз не виконав твого замовлення?» «Ні, такого не було. Але, зважаючи на теперішній стан справ, різне може статися. Ти мене часом із Ореном Бойлом не плутаєш?» Дагні знову розсміялася. «Домовилися». Щойно я отримаю креслення, обіцяю негайно переглянути попередні проекти і відповісти протягом двох діб. Стосовно ж моїх тямковитих учених паробійків, Дані спохмурніла. Генку, чому так важко знайти хороших працівників, незалежно від посади? Не знаю. Ріарден подивився на абрис гір на тлі неба. Десь далеко з долини підіймався легкий димок. Ти бачила нові міста і заводи Колорадо? – запитав він. Звісно. Хіба не чудесно споглядати результат праці тамтешніх людей, які з'їхалися з різних куточків країни? завзятці владний гори зсунути. І до якої ж гори підбираєшся ти? З чого ти взяла, що я до чогось підбираюся? Що ти робив у Колорадо? – Рєрден усміхнувся. Оглядав копальні. Цікаво які. Мідні. Милий Боже, чи тобі вже робити нема чого? Так, усе це складно, але поставки міді зараз страшенно ненадійні. В цій царині наша країна, схоже, втратила всі вартісні компанії, а з міддю Данконі я не хочу мати нічого спільного. Не вірю я тому плейбою. Тут складно з тобою не погодитися, відвернувшись, промовила Дагні. А якщо на світі перевелися постачальники, мушу почати видобуток власної міді, як колись починав добувати залізну руду. Я не можу дозволити собі здатися чи довіритися випадку. Виробництво мого металу потребує багато міді. І ти вже купив копальню? Поки що ні. Маю залагодити кілька моментів, пов'язаних із персоналом, остаткуванням і перевезеннями. Оце так. Невже хочеш, щоб я збудувала гілку? Чому би і ні? В цьому штаті сила селена можливостей – ти знаєш, що в Колорадо є всі види відомих природних ресурсів, які переважно ще цілком недоторкані? Ти знаєш, що в Колорадо є всі види відомих природних ресурсів, які переважно ще цілком недоторкані? А як там розвиваються заводи? Я наче з десяток років скидаю, приїжджаючи туди. А я – ні. Дані подивилася повз гори кудись на південь. Відразу згадую, як відрізняється тамтешня колія від решти наших ліній. Щороку дедалі менше перевезень, ніби «Генку, що коїться з нашою країною?» «Не знаю. Нам у школі розповідали, начебто сонце весь час втрачає енергію і поступово вистигає. Я тоді уявляла, як поводитимуться люди в останні дні світу. Мабуть, усе буде точнісінько, як зараз. Суцільна холоднича і все зупиняється. Я ніколи цьому не вірив». Думав, що поки сонце згасне, люди неодмінно знайдуть, чим його замінити. Ти справді так вважав? Цікаво, бо мені теж таки спадало на думку. Ріарден показав на димок. Он твій новий світанок. Він має дати все необхідне, якщо його не зупинять. Вважаєш це можливо? Дагні опустила погляд на рейки. Ні. Ріарден усміхнувся і теж глянув на рейки а потім перевів погляду здовж колії на схили до крана колії укладача. На мить у її полі зору опинився лише його профіль і синьо-зелена стяжка, що перетяла простір. «Ми зробили це, правда ж?» – промовив він. «Ця мить виправдовувала всі зусилля, всі безсонні ночі та німи битви з вічаєм. Це все, що їй було потрібно. Так, ми зробили». Дагні відвернулася, зауважила на лінії старий кран і подумала, що його зношені троси давно пора замінити. Думки були неймовірно ясні, як тоді, коли вийшовши поза межі будь-якого почуття, дістаєш винагороду відчути все, що лише можливо пережити. «Наше досягнення, – подумала вона, – наше визнання, – немає на світі сильнішої близькості». Тепер вона могла повернутися до найпростіших і найзвичніших потреб, адже все, на що вона лише гляне, тепер набувало сенсу. Намагалася зрозуміти, звідки в неї така впевненість, що Рєрден цілком поділяє її почуття. Арвучко розвернувшись, він попрямував до своєї автівки. Дагні пішла за ним. Вони не дивилися одне на одного. «За годину має летіти на схід», – мовив він. Дані вказала на машину. «Де ти її взяв? Тут! Це Гамонт. Єдиний, хто зараз робить путні машини, це Гамонт. Я щойно її купив. Вона розкішна. А то ж, поїдеш нею до Нью-Йорка? Ні, її мені доправлять. Я прилетів сюди своїм літаком. О, справді? А я їхала шаєна, мала оглянути колію. Але тепер мушу якнайшвидше бути вдома. Візьмеш мене? Можна я з тобою полечу?» Ріерден не відразу відповів, і Дагні це зауважила. «На жаль, не вийде», – відповів він. І Дагні його інтонація здалася трохи грубоватою. «Я лечу не до Нью-Йорка, а в Міннесоту. Шкода, доведеться летіти рейсовим, якщо він сьогодні ще буде». Дагні провела поглядом його машину, що зникла за крутим поворотом, а через годину вже й сама під'їхала до аеропорту. Невеличке литовище розташувалося всередині розірваного ланцюжка тоскних пагорбів. Тверду нерівну землю вкривали пластівці снігу. В одному кінці поля височив стовп маяка, з якого додолу звисали дроти. Решту стовпів повалив буравій. До неї вийшов черговий. «Шкода, містагард», – співчутливо промовив він, – «літак буде аж післязавтра. Тут літаки бувають через день». А той, що мав прилетіти сьогодні, застряг в Аризоні, знову щось із двигуном. І додав. «Як прикро, що ви запізнилися. Буквально кілька хвилин тому містер Ріерден вилетів до Нью-Йорка на власному літаку. Але ж він не мав летіти в Нью-Йорк. Мені сказав, що саме в Нью-Йорк. Ви впевнені? Він сказав, що в нього там сьогодні призначено ділову зустріч. Порожніми очима Дагні подивилася на схід – не розуміючи мотивів рірди Нового Вчинку, не осуджуючи його і не приймаючи. «До чорта лисого ці вулиці!» – пробурчав Джеймс Тагард. «Однак запізнимося!» Дагні поглянула через водієве плече. Клаптику, що після кожного пороху двірника залишався в брудному місці на вітровому склі, вона побачила застиглий ланцюг чорних блискучих дахів старих автівок. Далеко попереду побачила... Низько над землею нерухомо червоне око ліхтаря, що оповіщало про земляні роботи. «На кожній вулиці щось не те!» – роздратовано бурчав Тагарт. «Копати їм закортіло! Чому ніхто нічого не робить вчасно?» Схилившись на сидіння, Даня щільніше закуталась у плед. Була виснажена робочим днем, що почався у сьомі в її кабінеті, а закінчився геть недоладно. Не доробивши запланованого, їй довелося мчатися додому, бо вже пообіцяла Джимові виступити на вечері Нью-Йоркської бізнес-ради. «Вони хочуть, щоб ми розповідали про рірден Метал», – пояснив брат. «І ти зробиш це краще за мене. Мусимо бути переконливі, адже навколо цього замінника звичної сталі точиться стільки суперечок». Зараз, сидячи з Джеймсом, у його машині вона вже шкодувала, що погодилася. Повз них бігли нью-йоркські вулиці, і дагні думала про перегони між часом і металом, про змагання Рейок Ріонорте з невпинним летом днів. Спокій, що панував у слоні машини, безмежно її напружував і дратував, нагадуючи про втрачений вечір, а вона ж не могла собі дозволити дурно витратити бодай годину. «З огляду на всі ці нападки на Рєрдена», – вів своє Тагарт, – «союзники йому не завадять». Дагні з недовірою глянула на брата. «Тобто ти його підтримуєш?» Натомість Джим мляво запитав. «А яка твоя думка про звіт особливого комітету Нацради металопромисловців?» «Ти чудово знаєш мою думку. Вони стверджують, що Рєрден метал загрожує безпеці». Кажуть, що його хімічний склад сумнівний, що цей метал крихкий на молекулярному рівні, що він здатен раптово тріскатися. Він запитально дивився на дагні. Вона мовчала, тому Тагар занепокоєно перепитав. «А ти часом не передумала? Щодо чого? Щодо металу? Ні, Джіми, не передумала». Але ж там, у цьому комітеті, знавці фахівці, першокласні експерти». Головні металурги найбільших корпорацій, випускники найкращих університетів країни, нещасно промив він, ніби благаючи сестру надати йому докази, щоб не погоджуватися з вердиктом цих людей. Дагні здивовано дивилася на брата, він поводився нехарактерно для себе». Тим часом машина смикнулася і посунула вперед, повільно в'їхавши у дірку з роздовбаному дерев'яному паркані. Вона минула баюру з луснутою водогінною трубою. Біля неї рядочками лежали нові труби. Дагні роздивилися торговельну марку – ливарний цех Стоктона, Колорадо. Вона відвела погляд, не хотілося згадувати про Колорадо. «Нічого не розумію», – бідкався Тагарт. Найкращі фахівці Національної ради металопромисловців, Джими. А хто їхній президент? Чи не Оренбойл? Тагард глянув на неї з відвислою щелепою. Якщо це тлусне хамло, вважає, що йому все. почав він, але урвав фразу, дагні поглянула на ліхтар, що висів на розі вулиці. Долаючи негоду, він самотнім вартовим освітлював забиті дошками вікна. Та вибоїстий тротуар. В кінці вулиці, за річкою на тлі фабричних вогників, виднівся обрис електростанції, повз них проїхала масивна вантажівка, затуливши весь краєвид. Такі машини розвозили пальне. На свіжо пофарбованому яскраво зеленому боці цистерни, незважаючи на хляпавку, блищали білі літери, нафта Вайта Колорадо. Дані, а ти чула про дискусію на зборах спілки працівників Сталеливарень у Детройті? Ні. І про що ж вони дискутували? Про це всі газети писали. Йшлося про те, чи варто дозволяти членам профспілки працювати з Ріарден Металом. Згоди так і не дійшли, але для підрядника, який наважився ризикнути, самого вже обговорення достатньо. О, він негайно скасує замовлення. А що як... Що як усі будуть проти рієрден металу? То і нехай собі. Світла цятка підіймалася до верхівки невидимої вежі. Це був ліфт величезного готелю. Повз будівлю на бічну вуличку проїхав легковик. Бригада робітників переносила громісткий ящик із вантажівки у відчинені двері підвалу. Дагні прочитала на ящику. Мотори Нільсена, Колорадо. «А ще мені не подобається резолюція, ухвалена на зборах шкільних учителів Нью-Мексико», – не вгавав Тагарт. «Яка ще резолюція? Вони вважають, що не варто дозволяти дітям їздити нашою новою лінією Ріо-Норте, оскільки це небезпечно. Так і написали новою лінією компанії Тагарт Трансконтиненталь. Всі газети надрукували. Жахлива антиреклама». «Дані, як нам на це реагувати?» «Запустити перший потяг!» Тагард надовго і якось журливо замов. Дагні не вірилося, він не намагався взяти її на кпини, не посилався на своїх улюблених авторитетів. Здавалося, брат чекає, щоб вона його підбадьорила. Повз них промайнула відполірованим корпусом осяяна автівка. Дагні знала виробника – Гамонт, Колорадо. «Дагні, а ми справді побудуємо цю лінію вчасно?» Вона зачудовано слухала звуки Джеймсового голосу, сповненого банального тваринного страху. «Якщо вже ми не зможемо допомогти цьому місту, то нехай йому Бог допомагає!» – відрізала вона. Машина звернула за ріг. Над чорними дахами у світлі прожектора маячила сторінка календаря, повідомляючи дату – 29 січня. «Аден конвей, виявляється, той ще сучий син». Здавалося, ці слова вирвалися в тагар та мимоволі, ніби він просто не міг стриматися. Вона обурено глянула на брата. «Щого такий висновок? Він не захотів продати нам гілку Фенікс Дюранго в Колорадо. Сподіваюся...» Вона заткнулася і зробила паузу, щоб не зірватися і не перейти на крик. «Сподіваюся, не ти йому таки пропонував? Звісно, я...» Невже ти й справді мав надію, що він продасть її тобі? А чому би ні? Замість нехарактерної меланхолійності до Тагарта повернулася його півняча істерична задиркуватість. Я запропонував йому більше, ніж будь-хто. Нам би не потрібно було розбирати і перевозити рейки, можна було б відразу скористатися нею. А яка б це була реклама, враховуючи громадську думку, ми відмовляємося від лінії з металу. Його гілка окупилася би нам до останнього цента, але ця босота відмовилася. Він навіть заявив, що не продасть нам і метра своїх рейок. А зараз шматками розпродає їх першому ліпшому, включно з конками в Арканзасії і Північній Дакоті. Продає собі ж на шкоду. І це враховуючи, що цьому покидькові пропонував я. Навіть заробити не хоче. І бачила б ти, як злітають до нього ті круки. Вони знають, що реяк більше ніде не знайдеш. Дагні схилила голову. Їй навіть дивитися в братів бік не хотілося. Як на мене це суперечить засадничим нормам проти розбрату, дратівливо проголосив Тагард. Якщо мені не зраджує пам'ять, Національний залізничний альянс мав на меті захистити своїх головних членів, а не верховодок із Північної Дакоти. Але я ніяк не можу примусити альянс проголосувати щодо цього питання, бо всі його члени перейняті зараз лише тим, щоб вирвати один одного рейки. Шкодуючи, що не існує гігієничних пальчаток, які можна було б надіти, перш ніж промовити певні слова, Дагні вичавила. Тепер ясно, чому ти захотів, щоб я виступила з промовою на захист Ріорден Металу. От уже не думав, що ти така. Джиме, стули пельку, спокійно порадила вона. Тагерт якусь мить помовчав, а потім схилившись на спинку сидіння, невдоволено пробурчав. І постарайся виступити якнайпереконливіше, бо Бертрам Скадер налаштований украй скептично. Бертрам Скадер? Він сьогодні теж виступатиме. Теж виступатиме? Ти не попередив мене, що будуть і інші промовці. Ну, послухай, хіба тобі не все одно? Чи ти його боїшся? Нью-Йоркська бізнес-рада і ви запрошуєте Бетра Маскадера? А що не так? Непогана ідея, як на мене. До бізнесменів він жодним чином не ставиться вороже. До того ж він пристав на нашу пропозицію. Слід продемонструвати широту поглядів – Вислухати різні думки і цілком, ймовірно, перетягнути його на свій бік. Чого ти вирячилася? Невже ти не зможеш його перемогти? Перемогти? В прямому ефірі, це буде на радіо. Дискутуватимеш із ним на тему, чи є метал Ріардена вбивчим продуктом жадібності. Подавшись уперед, Дагня опустила скляну перегородку, що віддаляла салон від водія і наказала. Зупиніться! Вона не розрізняла тагартових слів, лише звідки лязь, наче здалеку долинав його вереск. «На нас чекають! На вечерю запрошено півтисячі осіб і вся національна еліта! Ти не можеш зі мною так учинити!» Нарешті він охопив її за руку і вигукнув. «Поясни, чому!» «Дурнувати одоробло! Невже ти справді вважаєш, що це питання можна розв'язати, проголосувавши?» Машина спинилася, дагні вискочила з неї і кинулася бігти. Трохи заспокоївшись, вона насамперед подивилася на своє взуття. Йшла спокійно і неквапно, відчуваючи холод тротуару через тонку підошву чорних атласних босоніжок, відгорнула щіла волосся, на долоні танули лопаті сніжинки. Зараз, коли відступила несамовита лють, дагні відчувала лише тоскну втому. Трохи голов в голові, захотілося їсти, і вона згадала, що збиралася повечеряти на бізнес-раді. Не зупиняючись, вирішила, що краще обмежитися кавою, а потім повернутися на таксі додому. Роззирнулася. Ніде не було видно жодної машини. Вона й гадки не мала, де опинилася. Загалом район справляв не надто хороше враження. З протилежного боку вулиці між будинками з'яяла широчезна щілина, де не де світилися вогники у вікнах обшарпаних помешкань. Кілька маленьких брудних забігайлівок було вже зачинено, а за два квартали від неї насувався туман від іст-рівер. Дагні вирушила до центру міста. Попереду маячів в темних кістях будівлі. Колись тут були контори, а зараз скрізь оголені конструкції та кути – Роздовбаної кладки просвічувалося небо. При каркасі немов бадилина, що тягнеться до неба з-під мертвої скелі, тулився невеличкий генделик. В чистих вікнах яскраво горіло світло. Вона увійшла. Всередині був блискучий шинквас, облямований хромовою смужкою. Пахло кавою. За рундуком сиділи кілька волоцюг. А при ньому порався літній здоровило у бездоганно білій сорочці з засуканими полікоть рукавами. Дагню огорнула хвиля теплого повітря, і вона нарешті зрозуміла, що страшенно змерзла. Якомога щільніше закуталася в чорну оксамитову накидку і сіла на високий стілець. Кави, будь ласка, присутні байдуже на неї дивилися. Їх геть не дивувала вбрана у вечірню сукню жінка, що прийшла випити кави в дешеву забігайлівку. Втім, зараз нікого нічого не дивувало. Господар незворушно взявся виконувати її замовлення, проте крізь його байдужість проступало мовчазне співчуття. Господар поставив перед нею філіжанку кави. Дагні обхопила її обома долонями, тішачись, що може нарешті погріти руки. Розвернувшись, вона звично прикинула, скільки і чого можна купити в цій харчевні за 10 центів, і потішилася. Перевела погляд від блискучої з й кавоварки до чавунної сковорідки, потім до скляних полиць, до оймальованої мики, до хромованих лопатнів міксера. Господар почав готувати тости. Дагні задоволено простежила за низькою скибочок, що повільно повзли по вузькому конвеєру повз розжарені нагрівачі, аж раптом помітила тисневий на тосторі напис Марш, Колорадо. Її голова знесилено впала на руку, що лежала на шинквасі. Даремно мадам пробунів дідуган, який сидів найближче. Вона підняла голову і всміхнулася і до старого, і до самої себе. Справді? Так, забудьте про це, не варто себе дурити. Тим, що гріш усьому ціна. Скрізь, шановна, лише крови бруд. Не вірте мріям, якими вас годують по самісінькі вуха, і буде вам щастя. Про які мрії йдеться? Про ті байки, що ними нас загодовують за юності, про людину, про дух. У людей немає ніякого духу. Людина лишениця тварина, позбавлена інтелекту, душі, чеснот і моральних цінностей. Тварина здатна лише на дві речі – жерти і плодитися. Вичахле обличчя, пильний, напружений погляд, тонкі риси, за якими ще можна було розгледіти колишню гідність. Він скидався на проповідника чи викладача естетики, який багато років поспіль провів у маленькому запилюженому музеї. Цікаво, що могло так занапастити цю людину, яка фатальна помилка могла привести його до такого стану. Людина приходить у цей світ, шукаючи краси, величі досягнень, вів далі старий. А що знаходить натомість? Безліч метикуватих машин, що виробляють обивку для машини матраци на пружинах. Чим тобі не догодили пружні матраци? втрутився чоловік, схожий на водія вантажівки. Мем, не зважайте на нього. Він полюбляє теревенети для власної втіхи, та лиха не заподіє. Людина має один єдиний хист капостити задля задоволення власних потреб, мовив дідуган. На це інтелекту не треба. Не варто вірити фантасмагоріям про людський розум, душу, ідеали, безмежний гуманізм. Я й не вірю, докинув молодик із великим ротом, який сидів у кутку шин квасу. Його пальто було роздерте на плечі, а болю в куточках вуз було стільки, що вистачало б на довжелезне життя. «І що ж таке душа?» – продовжував старий. «Хіба у виробництві чи в сексі задіяний дух? Але людину більше нічого не цікавить. Людина переймається лише матеріальним». Наша велика промисловість – свідчення цього. І це єдине, на що спромоглась наша така звана цивілізація, створена вульгарними матеріалістами з моральним рівнем свиней і з такими, як у свиней, цілями та уподобаннями. Чи потрібна моральність чи інші етичні засади, щоб зібрати на конвеєрі вантажівку? «А що таке моральність?» – запитала Дані. «Здатність відрізняти добро від зла» спроможність бачити істину, мужність, щоб дотримуватися її, цілісність натури, щоб нізащо за що ніколи не зрадити добро. Але де це все знайти?» Юнак глумливо чмихнув. «І хто такий Джон Голд?» Дані допила каву, зосередившись лише на задоволенні від тепла, що життєдайно розливалося її тілом. «Можу сказати, – мовив невисокий, – Зморшкувати волоцюга в картузі, насунутому на очі, я знаю. Його, наче ніхто й не почув або просто не звернув уваги. Юнак не зводив із дагні зухвалих розсіяних очей. А ви не боїтеся? сказав раптом без жодного приводу, лише констатуючи факт. Слова пролунали уривчасто, відсторонено і трохи здивовано. Дагні звела на нього очі, ні, мовила, не боюся. Я знаю, хто такий Джон Голд, не вгавав волоцюга. Це таємниця, але я знаю. І хто ж він? байдуже озвалося. Першопроходець, відповів блудяга, найвеличніший з усіх на світі. Він відкрив джерело вічної молодості. Мені ще одну, чорної, замовив старий, підсовуючи філіжанку до господаря. Джон Голд шукав його багато років. Він перепливав океани, перетинав пустелі, опускався в закинуті копальні, що простиралися на багато кілометрів під землею, але знайшов його на вершині гори. Піднімався туди 10 років. В нього не залишилося жодної неушкодженої кістки, жодного непораненого міліметра шкіри. Він забув свій дім, своє ім'я, своє кохання, але він так і не повернувся. Чому цікаво? запитала Дані. З'ясувалося, що джерело неможливо спустити вниз. Перед Ріарденом сидів невиразний чоловік, який поводився так незбарвно, що годі було запам'ятати його лице чи, бодай, щось особливе. Єдине, що його вирізняло, це ніс картоплиною, трохи більший за решту рис обличчя. На вигляд він здавався лагідним, хоча в його поведінці був, не мов, якийсь Нечіткий парадоксальний натяк, загроза, яку приховують, але так, щоб її все одно було помітно. Ріарден не міг збагнути мети візиту. Відвідувач такий собі доктор Поттер обіймав якусь незбагнену посаду в Державному науковому інституті. «Чого вам від мене треба?» – втретє перепитав Ріарден. «Містер Ріарден, я прошу вас зважайте на соціальні чинники», – стиха мовив Поттер. Благаю, не забувайте, в який час ми живемо. Наша економіка не готова до цього. До чого саме? Наша економіка зараз у стані дуже хиткої рівноваги. Ми всі мусимо об'єднати зусилля, щоб урятувати її від краху. Добре, то що конкретно я можу для вас зробити? Мене попросили донести до вас ці міркування. Містер Рєрден, я представляю Державний науковий інститут. Я вже це чув. Але задля чого ви зустрілися зі мною? У Державному науковому інституті не надто схвалюють Ріарден Метал. Знаю. Але хіба це не означає, що ви маєте з цим рахуватися? Ні. За вікнами кабінету вже сутеніло. Дні стали короткими. Ріарден зауважив нерівну тінь від носа на ці відвідувача і каламутні очка, що пильно за ним спостерігали. Погляд нечіткий і водночас цілеспрямований. Містере Рірден, Державному науковому інституті найрозумніші люди країни. Мені про це казали. Ви ж не збираєтеся оскаржувати їхню думку? Збираюся. Гість благально поглянув на Рірдена, ніби той порушив неписаний закон, що вимагав уже давно усвідомити його непевне становище. Рірден це усвідомив. Це все, що ви мали з'ясувати? запитав він. Містер Рірден, все це питання часу, вмиротворино мову посланець. Це тимчасова затримка. Треба лише дати нашій економіці час стабілізуватися. Ви маєте лише за два роки почекати. Рірден весело і зневажливо посміхнувся. Так ось яка ваша мета? Хочете, щоб я забрав із ринку свій мета? Чому? Містер Рірден, лише на кілька років, поки. послухайте. – перебив Ріарден. – Дозвольте поставити вам запитання. Невже ваші фахівці вважають, що Ріарден метал не те, за що я його видаю? Ми таких висновків не робили. Ви вважаєте, що він поганий? Йдеться про соціальну значущість вашого виноходу. Ми глобально мислимо, переймаючись суспільним благом. На даний момент нас засмучує тотальна криза, яка – то мій метал хороший чи поганий? Якщо поглянути на це питання, зважаючи на тривожне зростання безробіття, отже метал хороший, в час кричущого дефіциту сталі ми не можемо дозволити збільшувати виробництво сталеливарній компанії, що випускає занадто багато продукції, інакше вона витіснить фірми, що виробляють занадто мало, це дестабілізує економіку, а тому ви все-таки відповісти на моє запитання? Відвідувач стину плечима. Будь-які оцінки відносні, якщо рірден метал поганий, він становить фізичну загрозу для суспільства. Якщо ж хороший, то небезпечний в соціальному сенсі. Якщо ви можете оперувати висновками, що засвідчують фізичну загрозу від мого металу, кажіть, решту можна пропустити, відразу. Я не розумію цієї мови. Але питання суспільного добробуту неабияк облишмо цю тему. Візитер, здавалося, перебував у цілковитому сум'ятті. Так, не землю під ногами не відчував. Замить він безпорадно запитав. Які ж тоді ваші засадничі інтереси? Ринок? Септо. Ріарден метал має попит, і я планую цілком його задовольнити. Але хіба ринок – це не щось гіпотетичне? Суспільна реакція на ваш метал не дуже оптимістична. Крім контракту з Тагар Трансконтиненталь у вас немає великих замовлень? Якщо, на вашу думку, ніхто не зацікавлений у моєму металі, то що тоді вас так бентежить? Містер Рірден, якщо публіка ним не цікавиться, то ви зазнаєте чималих збитків. Але це вже мій клопіт, а не ваш. Та якщо ви погодитеся на компроміс і зачекаєте кілька років, навіщо мені чекати? «Здається, я вам чітко пояснив, що Державний науковий інститут на цьому етапі не схвалює появи Ріарден-металу на металургійній сцені країни. А чому мене має обходити ваша думка?» – відвідувач зітхнув. «Містер Ріарден, ви складна людина!» Надвечірнє небо за вікнами дедалі темнішало і гусло. Постать гостя на тлі чітких образів меблів розпливалося плямою. «Ви сказали, що мусите обговорити зі мною дуже важливе питання», – мовив Ріарден. «Саме тому я погодився вас прийняти. Якщо це все, з чим ви прийшли, то даруйте. В мене дуже багато роботи». Гість відхилився на спинку крісла. «Чув, що ви розробляли свій метал десять років. Скільки вам це коштувало?» Ріарден поглянув на візитера. Він не збагнув, до чого той веде. Але Поттер запитав це не просто так. Голос його став твердий. «Півтора мільйони доларів», – відповів Ріорден. «І скільки ви за нього хочете?» Ріарденові мимоволі аж мову перехопило. «Ви про що?» «Про всі права на Ріарден Метал». «Думаю, вам пора забиратися геть», – процедив Ріорден. «Ви обрали хибну позицію, ви ж бізнесмен. Я пропоную, а ви кажіть свою суму. Права на Ріарден Метал не продаються». «Мене уповноважено запропонувати вам кругленьку суму в урядових масштабах». Рірден не мов лише на вилицях у нього гуляли жовна. Проте погляд залишався безсторонній, хіба що ледь-ледь зацікавлений. Містере Рірден, ви бізнесмен і не маєте права відмовлятися від такої пропозиції. Ви дуже ризикуєте, адже доведеться виступити проти негативу громадської думки». І ви можете до останньої пені втратити всі вкладення у свій метал кошти. А ми могли б обезпечити вас від ризику і відповідальності. Ви добряче нагріли б на цьому руки до того ж негайно і в значно соліднішому розмірі, ніж вам вдалося б заробити від продажу протягом найближчих 20 років. Якщо не помиляюся, Державний науковий інститут – закладний комерційний, мовив Ріаден. Чого ж ви тоді так злякалися? Ви вдаєтеся до зайвих і нехороших слів, містер Ріарден. Натомість я намагаюся розмовляти по-дружньому. Це вкрай серйозне питання. Починаю це розуміти. Пропонуємо вам незаповнений чек. На необмежену суму. Чого вам іще бажати? Кажіть свою ціну. Про продаж прав на Ріарден метал не може бути й мови. Як маєте ще щось, кажіть. І на все добре. Візитер недовірливо глянув на Рєрдена і запитав, чого ви хочете? Я? Ви про що? Ви працюєте, щоб робити гроші, так? Так. І ви хочете мати якнайбільший прибуток, так? А вже ж. Чому ж ви тоді волієте невизначений час долати перешкоди, витискаючи жалюгідні пені з кожної тони проданого металу, замість того, щоб одразу отримати цілий капітал за свій товар? Чому? Бо він мій. Розумієте значення останнього слова? Посланник зітхнув, підвівся і сказав, вочевидь, маючи на думці геть інше: Сподіваюся, ви не пошкодуєте про своє рішення, містер Рірден. Бувайте, проців Рірден. Маю у вас попередити, що Державний науковий інститут може офіційно зробити вкрай несприятливий висновок щодо Ріорден металу. Це ваше право. Такий висновок суттєво ускладнить ваше становище. Не сумніваюся. Щодо подальшої перспективи, візитер вкотре стену плечима. В наш час не люблять людей, які не йдуть на співпрацю. Наш час потребує дружніх стосунків. А ви, містере Арієрден, не належите до популярних осіб? Поясніть, будь ласка. Ви чудово мене зрозуміли. Ні. Суспільство – це складний організм, Численні запитання, що висять на тонесеньких нитках, чекають на вирішення своєї долі, і ми не можемо завчасно сказати, коли буде розв'язано те чи інше питання, і які чинники будуть вирішальні в цій непевній рівновазі. Я висловився зрозуміло? Ні. Сутінки осяяло полум'я над сталлю. Жовтогоряча заграва з відливом щирого золота лягла на стіну за Ріарденом. Світляна смуга повільно рухалася його чолом, обличчя здавалося безтурботним. Містер Рірден, Державний науковий інститут, це урядова організація. Влада розглядає зараз кілька законопроєктів, що їх може бути ухвалено будь-якої миті. В наш час бізнесмени належать до найвразливішої категорії. Не маю сумнівів, що нарешті ви мене зрозуміли. Рірден підвівся, він усміхався. Усміхався так, немов позбувся одразу всіх проблем. – Ні, докторе Поттер, – мовив він, – не розумію. Та якби зрозумів, то мав би вас убити. Поттер підійшов до дверей, зупинився і глянув на Ріердена очима, в яких зараз не було нічого, крім звичайного людського зачудовування. Ріерден нерухомо стояв на тлі плями світла, що повзла шибкою, стояв невимушено руки в кишенях. «Скажіть, будь ласка», – узвався Поттер, – «це між нами. Мені просто по-людському цікаво. Навіщо вам це все?» Ріарден спокійно відповів. «Скажу, але ви не зрозумієте. Річ у тім, що Ріарден метал – добрий матеріал». Дагні було невтямки, що спонукало містера Моуина, керівника об'єднаної стрілечно семафорної компанії, відмовитися виконувати її замовлення. Нічого нового не сталося, причин для відмови не було, їй нічого навіть не спробували пояснити. Вона прожугом кинулася в Коннектикут, щоб особисто зустрітися з Моуеном, але після розмови з ним їй стало ще гірше. Моуен сказав, що не виготовлятиме стрілок із металу. Замість пояснень лише додав, уникаючи її погляду. Дуже багатьом це не подобається. Що саме? метал чи те, що ви з нього виготовляєте стрілки? Здається, і те, і те. Людям це недовподобить. Не хочу мати проблем на свою голову. І що за проблеми? Різні. Ви чули, бодай, про один єдиний справжній недолік металу? Хто може знати, що правда, а що ні? У Резолюції Національної Ради металопромисловців йдеться «Слухайте сюди, ви все життя працюєте з металом». З Ріарден Металом останні чотири місяці. Невже ви не розумієте, що досі вам до рук не потрапляло нічого якіснішого? Моун мовчав. Не розумієте? Він відвернувся. Невже ви не здатні визначити, що справжнє, а що ні? Містар, чорт забирай. Я роблю своє, я маленька людина. Я просто хочу заробляти гроші. І як ви вважаєте, їх заробляють? Але вона розуміла, що умовляти його не має жодного сенсу. Дивлячись на Моуина, на його швидкі очі, які неспокійно бігали в різні боки, вона почувалася, як під обірваними телефонними дротами на порожній трасі, коли зв'язок урвався і слова перетворилися на порожні звуки. «Сперечатися нема сенсу», – думала вона. «Нема чого думати про людей, які не здатні ані заперечити щось, ані прийняти». Повертаючись потягом до Нью-Йорка, Дагні переконувала себе, що, мову, нічого не варте і все з ним пов'язане вже не має значення. Вона гарячково намагалася придумати, де ж узяти нового виробника стрілок. Подумки перебирала імена, намагаючись зрозуміти, кого з них можна якнайшвидше переконати – вмовити чи підкупити. Зайшовши до зали перед своїм кабінетом, Дагні відразу збагнула – щось сталося. Довкола було незвично тихо, а люди враз обернулися до неї, немови з надією та жахом чекали на її повернення. Еді Віллерс встав і попрямував до її кабінету, чудово знаючи, що вона все зрозуміє і піде за ним. Дагні лише зауважила вираз його обличчя і подумала, хай там що сталося, але як прикро, що він такий засмучений. «Державний науковий інститут», – стихо мовив Еді коли двері її кабінету зачинилися, оприлюднив заяву, якою застеріг людей користуватися Ріарден металом, і додав, це було оголошено по радіо та надруковано у вечірніх газетах. І що ж вони таке сказали? У тому то річ, що нічого посутнього. Все начебто нормально та водночас усе кепсько, Оце і найжахливіше. Еді намагався говорити спокійно, але це йому погано вдавалося. Тому він уже не стежив за словами. Вони зірвалися в нього з язика, не мов у враженої дитини, яка вперше в житті ввіч навіть зустрілася зі злом. Але, Еді, що вони все-таки сказали? Вони... Ти мусиш це сама прочитати. Він кинув на газету на столі. Вони не сказали, що Ріарден Метал поганий. Вони не сказали, що ним небезпечно користуватися. Вони просто... Еді розвів руками і різко їх опустив. Вона відразу зрозуміла, що вони зробили. Відразу ж виловила з тексту речення. Цілком імовірно, що внаслідок навантажень рейки можуть почати раптово тріскатися, хоча неможливо передбачити, коли саме це станеться. Неможливо також цілком спростувати імовірні молекулярні реакції невідомого походження. Хоча очевидно, що метал міцний і виникають певні сумніви в його реакції на різкі ударні навантаження – всі ці дані не дозволяють заборонити використовувати рієрден метал, тому необхідно ретельно вивчити його характеристики. «Ми не можемо ні заперечити це, ні оскаржити», – повільно промовив Еді. «Не можемо навіть вимагати спростування, не можемо ні надати їм результатів своїх експериментів, ані щось змінити. Вони нічого не сказали, нічого, що можна спростувати, обвинувативши, їх у фаховій непридатності. Це вчинок боягуза. Такого можна було б чекати від якогось шахрая або шантажиста. Але ж Дагні – це висновок Державного наукового інституту. Вона мовчки кивнула, втупившись поглядом у щось невидиме за вікном. В кінці темної вулиці її зловтішно підморгували вогники на якомусь рекламному щиті. Зібравши останні сили, Еді почав говорити у стилі воєнного повідомлення. Акції компанії Тагарт обвалилися. Бен Нілі розірвав угоду. Національна спілка дорожників і залізничників заборонила своїм членам працювати на колії Ріо-Норте. Джим виїхав із міста. Скинувши пальто і капелюха, Дагні перетнула кімнату, неквапно і якось обережно сіла за свій стіл. Перед нею лежав коричневий конверт зі штемпелем фірми Сталь Ріердена. Це приніс спеціальний кур'єр відразу як ти поїхала, пояснив Еді. Дагні поклала на конверт руку, але не відкрила його. Вона й так знала, що всередині креслення мосту. Трохи помовчавши, вона запитала, а хто підписав цю заяву? Енді подивився на неї, скрушно хитнув головою. Справді, мовив він, і я про це не подумав. Зателефонував по міжміському в інститут і запитав. Документ вийшов із канцелярії доктора Флойда Ферріса. Він їхній координатор. Дагні мовчала. Але очолює інститут такий доктор Стадлер. Заклад представляє саме він, тому має знати про походження цього папера. Він не міг з'явитися без його згоди. Доктор Роберт Стадлер, пам'ятаєш, як ми вчилися в коледжі, як ми говорили про видатних людей нашої доби, про людей з чистим інтелектом, ми завжди називали і його ім'я, і Едзю замовк. «Дагні, пробач мені, я знаю, що слова зараз не мають жодного сенсу, але...» Вона сиділа, притиснувши руку до бурого конверта. «Дагні, – стихо запитав Еді, що коїться з людьми? Як заява такого штибу могла спричинити стільки галасу? Це ж чистісінький наклип, брудна, цілком очевидна маячня». Достойна людина пожбурила буканаву таку заяву. Як? Голос Еді, обурено й відчайдушно здригнувся. Як могли вони серйозно поставитися до такого? Цікаво, чи це читали в інституті? Невже вони там посліпли? Невже подуріли? Дані. Що сталося з людьми, якщо вони не гребують таким, і як ми можемо жити поруч із ними? Ейді, заспокойся, прошу, і нічого не бійся. Будівля Державного наукового інституту в Нью-Гемпширі розташувалася на схилі затишного пагорба, на півдорозі між річкою та небом. Здаля вона скидалася на самотній монумент посеред праліцу. Ошатно посаджені дерева, паркові доріжки, а за кілька кілометрів із долини проглядалися дахі невеличкого містечка. Та щоб не применшувати суворого аскетизму будівлі, ніщо не мало наближатися до неї занадто близько. Біломармурові стіни споруди надавали їй античного маєстату, а прямокутні елементи наділяли красою сучасного промислового підприємства. Будову хотілося назвати благородною. Люди з протилежного боку річки дивилися на неї шанобливо мов на пам'ятник людині, такий самошляхетній, як і сам цей витвір архітектури. Над входом у мармурі було вибито по свято, відважному розуму, несхибній істині. В тихому закутку непримітного коридору на дверях одного з багатьох тутешніх кабінетів висіла табличка «Доктор Роберт Стадлер». 27-річним доктор Роберт Стадлер написав працю про космічні промені – Пщент зруйнувавши більшість теорій своїх попередників. Його послідовники використовували постулати свого вчителя як засадничі ідеї для кожного власного дослідження. 30-річним Стадлера було визнано найвидатнішим сучасним фізиком. У 32 йому доручили очолити фізичний факультет університету Патріка Генрі. В той час цей навчальний заклад іще вартував своєї слави. Один журналіст написав, був про доктора таке. Серед усіх явищ усе світу, що він їх вивчає, можливо, найдуще вражає мозок самого Роберта Стадлера. Свого часу саме доктор Стадлер виправив одного студента. Свобода наукового дослідження? Перший іменник зайвий у цьому словосполученні. 40 років доктор закликав народ створити Державний науковий інститут. «Надаймо науці можливість позбутися влади долара», – благав він співгромадян. Пропозицію почали обговорювати. Непримітний гурт учених терплячий довго ввів законопроект до розгляду. Суспільство непояснимо сумнівалося і вагалося. Та Стадлерова ім'я вже вподібнилося до досліджуваних ним космічних променів. Воно долало всі перепони. І країна вшанувала одного зі своїх найвеличніших співгромадян подарунком, збудувавши біломармуровий палац. Скромний інститутський кабінет доктора Стадлера не відрізнявся від кабінету бухгалтера середньостатистичної фірми. Дешевий стіл із огідного жовтого дуба, шафа з для справ, два фотелі та чорна дошка – суціль списана математичними формулами. Сівши в одне з крісел, Дагні подумала, що кабінет поєднує позірну розкіш і елегантність. Розкіш, бо скромної обстановки зазвичай може вимагати постать доволі видатна і значна, який не залежить на додаткових оздобах. Елегантність, бо він таки справді нічого більше не потребував. Дагні вже знайомилася з доктором Стадлером. Кілька разів вони бачилися на урочистих банкетах, влаштованих із різного приводу помітними бізнесменами чи відомими технічними товариствами. Як вона, так і Стадлер відвідували такі заходи неохоче, і зрештою Дагні зрозуміла, що докторові приємно з нею спілкуватися. «Мій Стагард», – сказав тоді він, – «на таких збіговиськах я ніколи не чекаю надибати інтелект, тому неабияк тішусь із нашого з вами знайомства». Згадуючи ці слова, Дагні прийшла до нього в кабінет. Вона вирішила спостерігати за Стадлером, заручившись суто науковим підходом. Не робити квапних припущень, відкинути емоції, намагатися лише сприймати і розуміти. Мій старт, почав він бадьоро, ви зароджуєте в мені цікавість, а це стається завжди, коли подія покидає рамки прецеденту. Зазвичай приймати відвідувачів для мене пекельна принука, щиро вражений, але ваш візит дарує мені неабияку втіху. Чи знайомі вам почуття, що приємно охоплюють людину, який урешті-решт випадає спілкуватися з тим цінним співрозмовцем, із якого не конче видобувати розсуд обценьками? Скадлер невимушено і жваво вмостився на краєчок столу. Він був невисокий на зріст худорлявий та енергійний. Усе це надавало йому бадьорої хлопчакуватості. Тонке обличчя не виказувало віку. Стадлер був не красень, але високе чоло і величезні сірі очі свідчили про винятковий інтелект, тому ніщо інше в його рисах уже не мало значення. Від красивезних очей у різні боки розбігалися веселі зморшки, зате в кутиках хвост засіла туга. Ніщо, крім сивини, не нагадувало, що він уже розміняв шостий десяток. «Якщо, ваша ласка, розкажіть про себе», – попрохав він. «Завжди мріяв довідатися, як вам вдається успішно розбудовувати кар'єру, такій несподіваній для жінки царині, як важка промисловість. Звідки берете силу витримувати всіх тих нестерпних людей?» «Докторе Стадлер, я не маю права забирати занадто багато вашого часу», – стримано коректно мовила Дагні. Прийти до вас мене спонукала надзвичайно серйозна справа. Доктор засміявся. Ви істинно ділова жінка, відразу до головного. Що ж, тільки не переймайтеся моїм часом, він цілком ваш. То про що ви бажаєте зі мною поговорити? Ах, так, про Ріарден Метал. Я не надто добре щодо нього поінформований, та якщо годен щось для вас зробити, знаком він запропонував почати розмову. «Чи ознайомилися ви з висновком вашого інституту щодо металу? Стадлер Лейц похмурнів. «Я чув про нього. Ви його читали?» «Ні. Єдина його мета – не дати використовувати рієрденметал. Так, я дещо чув. Чи можете ви обґрунтувати таку мету?» Стадлер розвів руками. «В нього були характерні долоні, довгі, окустуваті». Вони заворожували нервовою енергією та силою. Не брехатиму? Ні, не можу. Це парафія доктора Ферріса, але не маю жодних сумнівів, що він мав вагомі підстави для того рішення. Може б вам поспілкуватися з ним особисто? Ні, доктор Стадлер. А чи знаєте ви щось про металургійні характеристики металу? Трохи, досить загально. «Але скажіть, будь ласка, чому ви так перейнялися цим металом?» Тінь здивування промайнула у дагні в очах, але не змінюючи інтонації вона відповіла. «Я будую гілку з рейками з ріерден металу, що має...» «А, звісно, я дещо про це чув. Даруйте, я не так часто, як годиться читаю газети». «Отже, саме ваша фірма будує цю гілку?» «Від побудови цієї гілки залежить не лише існування моєї залізниці». «А як на мене життя всієї країни?» Він здивовано примружився. «Мій стар, дивно, що ви цілком упевнено таке кажете. Скажімо, я на це не здатен». «Саме за цієї ситуації?» «За будь-якої ситуації. Ніхто не здатен передбачити, який саме шлях обере країна. Йдеться не про прогнозовані тенденції, а про хаос, до якого ми дотикаємося» про вимоги моменту, що здатен втілити будь-що. Доктор Стадлер, чи ви знаєте ви, що виробництво необхідне для існування країни? Отож, звісно, визнаю. Завдяки заяві вашого інституту будівництво цієї лінії зупинено. Стадлер усміхнувся, але промовчав. Чи відповідає ця заява вашій думці про Ріарден Метал? Я вже казав, що не читав її. З ледь вловною невдоволеною ноткою відповів доктор. Дагні дістала з сумочки газетну вирізку і простягнула співрозмовнику. «Будь ласка, прочитайте і скажіть, чи написане тут відповідає мові науки?» Переочивши публікацію, Стадлер зневажливо всміхнувся. «Це огидно!» – кинув він. «Але чого іще слід чекати від людей?» Дагні здивовано на нього подивилася. «То ви не схвалюєте цієї заяви?» «Не має жодного значення, схвалюю я це чи не схвалюю», – стинув він плечима. «А ви сформулювали власну думку стосовно металу? «Добре, відповім інакше. Металургія не належить до моєї наукової спеціалізації». «Ви знаєте характеристики ріарденметалу?» «Міс Тагард, я не розумію, в чому сенс ваших запитань», – дещо роздратовано прокоментував доктор. Я б хотіла почути ваш особистий висновок стосовно Ріарден Металу. Навіщо? Щоб звернутися з ним у пресу. Стадлер підвівся. Це неможливо. Намагаючись вкласти у голос усю силу свого переконання, Дагні сказала. Я передам вам усю інформацію, щоб ви сформували обґрунтовану думку. Я не можу публічно коментувати цю тему. Чому? Як на поверхову розмову це заскладна ситуація. А як з'ясується, що р'єрден метал насправді надзвичайно цінний матеріал? Це не має значення. Цінність металу не має значення? За цією ситуацією слід враховувати інші моменти. Невпевнена, чи добре вона розчула докторові слова Дані і запитала, на яких іще моментах може залежати науці, крім констатації факту. Зі скорботних складок у кутиках Стадлерових вуст вимальовувалася подоба усміху. Мій стагард, ви і гадки не маєте про актуальні для науки проблеми. Повільно, так, ніби щойно це збагнула, да гнімовила. Мені здається, ви чудово розумієте цінність трієрден металу. Стадлер знову стинув плечима. Так, розумію. Я оперую інформацію, що це дивовижний матеріал, неперевершене технологічне досягнення. Він нервово пройшовся кабінетом. Насправді, я сам би дуже хотів замовити спеціальний лабораторний двигун, здатний витримувати таку ж високу температуру, як Ріарден Метал. Такий прилад страшенно мені потрібен, щоб вивчити низку конкретних явищ. Я виявив, що коли частинки прискорюються до швидкості світла, вони… доктор Стадлер сухо перебила його Дагні. Якщо ви знаєте правду, чому не можете сказати про це публічно? Містагард, ви послуговуєтеся абстрактними категоріями, а ми живемо в реальності. Але ж зараз йдеться про науку. Про науку? А чи не плутаєте ви понять? Істина є чистим критерієм винятково в чистій науці. Якщо ж йдеться про ужиткові дисципліни, про техніку, нам доведеться контактувати з людьми. А відтак, хочемо чи не хочемо, мусимо зважати – і на інші міркування. Які саме? Міс Стагард, я погано уявляю світ техніки, бо не маю ані хисту, ані бажання спілкуватися з людьми. Я не можу відволікатися на практичні речі. Але ж цей висновок зроблено від вашого імені. Я не маю до цього жодного стосунку. Ви відповідаєте за весь інститут. Це безпідставна думка. Люди вважають, що ваше чесне ім'я є запорукою об'єктивності всього, що виходить зі стін інституту. Я не впливаю на людські думки, якщо вони, звісно, взагалі здатні думати. Вони прийняли вашу заяву за чисту монету, хоча вона брехлива. Хіба можна мислити категоріями честі, коли йдеться про суспільство? Я вас не розумію, як найстриманіше відповіла Дагні. Питання істини жодним чином не зачіпає суспільство – Бо принципи ніколи на нього не впливали. «Що ж тоді визначає людські вчинки?» Доктор вкотре вже стенув плечима. «Нагальні потреби!» «Докторе Стадлер», – мовила Дагні, – «Думаю, я мушу пояснити вам наслідки припинення будівництва моєї гілки. Мене зупиняють, мотивуючи це громадською безпекою, бо я скористалася найкращими на цей час рейками». Якщо я не закінчу лінію за півроку, величезний промисловий район країни залишиться без транспорту, регіон загине, бо він найкращий, бо знайшлися люди, які не погребували накласти лапу на його ресурси. Можливо, це погано, несправедливо, обурливо, але таке воно вже є, суспільство. Кимсь завжди жертвою, до того ж зазвичай несправедливо, між людьми так заведено, що здатна змінити одна людина. Ви можете сказати правду про Рірден Метал? Стадлер промовчив. Я можу благати вас про це, щоб урятувати свій бізнес. Я можу закликати вас це зробити, щоб запобігти національній катастрофі. Але я не буду, бо вам ці причини можуть здатися не надто вагомими. Залишається одне єдине, чим не можна знихтувати. Ви мусите сказати правду лише тому, що це правда. Зі мною не консультувалися щодо цієї заяви. Він мимовільно зірвався на крик. «Я не дозволив би її зробити, і мені це подобається не більше, ніж вам. Але я не можу публічно її спростувати. З вами не консультувалися? То чи не варто з'ясувати, що насправді стоїть за цією заявою? Я не маю права занапастити інститут, тим більше зараз. Але хіба вам не цікаво довідатися причини? Я їх знаю. Вони мені не казали, але я знаю». І не сказав би, що осуджую їх. А мені скажете? Скажу, якщо хочете. Вам же потрібна істина. Доктор Ферріс теж безпорадний, коли виродки, які голосують виділяти чи не виділяти кошти інститутові, починають наполягати на тому, що, як вони вважають, є результатами. Через розумову обмеженість вони не здатні зрозуміти такої простої речі, як абстрактна наука. Вони сприймають її винятково через дешевий брязкальця, що їх вдалося отримати за її допомоги. Гадки не маю, в який спосіб доктор Ферріс підтримує життя цього інституту. Я лише дивуюся з його практичного хисту. Не думаю, що з нього міг би вирости видатний вчений. Це насамперед неоцінений слуга науки. Знаю, що недавно його спіткала серйозна проблема. Він намагається не обтяжувати мене, убезпечує від усього цього». Та чутки все одно доходять. Люди критикують інститут, бо вважають, що від нас немає практичної користі. Суспільство волає про економію. Зараз, коли загрожено їхні дріб'язкові вигоди, повірте, вони насамперед пожертвують наукою. У цій царині наш інститут практично єдиний. Майже не залишилося приватних дослідних фондів. Погляньте, які зажерливі невігласи керують нашою промисловістю. «Хіба можна мати ілюзію, що вони підтримають науку?» «А хто вас фінансує зараз?» – стихо поцікавилася Дагні. «Суспільство!» – мало незважливо кинув Стедлер. Вона напружено нагадала. «Ви хотіли назвати мені причину, що зумовили цю заяву?» «Про них нескладно здогадатися. З огляду на те, що в нашому інституті 13 років існує відділ металургійних досліджень, який зжерши понад 20 мільйонів доларів, не дав нічого, крім нового способу посріблення виробів та нового антикорізійного покриття, що, як на мене, поступається старому, вам не складно уявити реакцію публіки на приватну фірму, котра виходить із матеріалом, здатним спричинити справжню революцію в металургії, і доводить сенсаційну успішність винахідника. Дані похнюпилася, їй нічого було сказати. Я не обвинувачую наш металургійний відділ, роздратовано продовжив Стадлер. Чудово знаю, що такі результати неможливо передбачити, але народ цього не зрозуміє. І же нам пожертвувати? Неперевершеною металургійною знахідкою чи останнім у цивілізованому світі науково-дослідним центром, що є запорукою всього майбутнього людського знання? Отака така ось альтернатива. Вона сиділа, схиливши голову, а трохи згодом мовила. «Добре, докторе Стадлер, я не можу вам заперечити». Він побачив, як вона судомно хапає сумочку, ніби намагається, але не може пригадати послідовності рухів, щоб звестися. «Мій стагерт, стиха майже благально мовив він, – Дані поглянула на нього. Її зосереджене обличчя не видавало жодних емоцій. Стадлер наблизився і вперся до ловної обстінку у дахні над головою, немов збирався її обійняти. Міс Тагард, м'яким, переконливим і сповненим співчуття голосом повторив Стадлер. "Я старший за вас. Повірте, на світі не можна жити інакше. Люди не сприймають ні істини, ні здорового глузду. Вони не потребують аргументів і раціонального мислення. Розум для них ніщо". І все одно ми змушені з ними співіснувати. Якщо ми хочемо чогось досягти, то мусимо обдурити їх, щоб вони нам не завадили, або ж примусити, інакше вони не розуміють. Прагнучи до якоїсь мети чи здійснюючи будь-що, що потребує розумових зусиль, ми не можемо сподіватися на їхню підтримку. Це лише злі тварини, жадібні самовпевнені хижі мисливці на долари. Я теж належу до мисливців на доларі, докторе, тихо вставила Дагня. Ви, неймовірно, прекрасне дитя, яке не встигло достатньо пізнати життя, щоб уповні осягти людську глупоту і невігластво. Я все своє життя з цим боровся, і я страшенно втомився. Стадлер промовив це непідробно щиро. Він неквапно відійшов від дагні. Колись, дивлячись на той немилосердний гармидер, що вони вчинили на цій землі, я хотів волати, благати їх дослухатися, адже міг навчити їх жити значно краще і повніше, але ніхто не хотів мене слухати, їм просто нічим було слухати. Інтелект – ця тремтлива і непевна іскра лише на мить спалахує між людей і гасне. Ніхто не здатен визначити її походження майбутнього». Передбачити відведений їй час. Вона спробувала звестися. Містагар, заждіть, я хочу, щоб ви зрозуміли. Дагні покірно, але геть байдуже глянула на нього. Здавалося, що її шкіра втратила всі відтінки кольору, грані обличчя вирізнялися з голою точністю. Ви ще молода, мовив Стадлер. «У вашому віці я теж вірив у безмежну силу розуму, осяйний образ людини раціональної. Відтоді я багато пережив і мене часто покидали ілюзії. Хочу дещо вам розповісти». Він стояв навпроти вікна. На дворі вже споночило. Темрява, немов підіймалося знизу від чорної смужки далекої річки. На воді мерехтіло відображення поодиноких вогників, що світилися на пагорбах протилежного берега. Небо ще було по вечірньому густо синє. Низько над землею висіла велика самотня зірка, роблячи небо темнішим, ніж воно було насправді. Коли я викладав в університеті Патріка Генрі, почав Стадлер, у мене було троє учнів. Загалом я мав чимало талановитих студентів але цих сприймав за справжню винагороду для себе. Якщо викладач мріє дістати у своє розпорядження найвищий дар, людський розум у час його розквіту, юний спраглий знань, то саме таким даром вони і були. Можна лише мріяти про такий інтелект, адже він здатен змінити світ. Хлопці мали різне походження, але воно не заважало їхній міцній дружбі. Це було дуже дивне поєднання інтересів. Їх цікавили два предмети – Мі та Гю Акстона – фізика та філософія. Рідкісна, як на сьогодні, комбінація поривань. Гю Акстон був достойною людиною, людиною високого розуму, геть не схоже на те дике створіння, яке університет поставив нині замість нього. Ми з Акстоном навіть трошечки ревнували один одного до цих студентів. Навіть змагалися, по-дружньому змагалися, адже мета в нас була спільна. Акстон якось сказав, що вони для нього як сини. Мене це трохи роздратувало, бо вважав цих хлопців своїми дітьми. Стадлер озирнувся і глянув на Дагні. Його щоки було посічено гіркими віковими зморшками. Коли я почав клопотатися про створення цього інституту, один із них відхрестився від мене. Відтоді я його не бачив. Спершу мене це бентежило, та згодом почав замислюватися – а чи не мав він рації? Проте цей спогад уже досить давно перестав мені допікати. Він усміхнувся. На його розумному обличчі у цьому усміху не було нічого, крім смутку. І ким же стали троє цих хлопців, які втілювали всі надії, що їх здатен дарувати розум? Ким стали ці троє, яким ми провокували величне майбутнє? Одним із них був Франциско Данконія, нині блудливий плейбой, «Другий, Рагнар Данескольд, став звичайним бандитом. Така ціна обіцянкам людського розуму». «А хто ж третій?» – запитала Дагні. Стадлер стинул плечима. Третій не досягнув навіть скандальної популярності. Він безслідно зник у безмижному океані посередності. Можливо, працює зараз десь другим помічником рахівника. «Брехня! Я не тікав!» Вигукнув Джеймс Тагард. Я поїхав сюди, бо захворів. Запитаю доктора Вілсона, в мене був гриб, він підтвердить. І як ти довідалася, що я тут? Дагні стояли посеред кімнати, на комірі її пальта, на крисах капелюха танув сніг. Розвернулася майже печально, хоча в неї геть не було часу на такі почуття. Вона щойно приїхала в старий тагартівський дім на Гудзоні. Будинок успадкував Джим, але він рідко сюди навідувався. За їхнього дитинства ця кімната була батьківським кабінетом. Тепер тут панував похмурий дух приміщення, де не живуть, а яким лише в годи користуються. Меблі, крім двох крісел, зачохлено, холодний камін, тоскне тепло електрообігрівача, кабель, що тягнеться від нього до стіни, порожня поверхня скляного столу. Джим лежав на канапі, закутавшись рушником замість шарфа. На стільці біля нього, поруч із пляшкою віскі, стояла переповнена попільниця, м'ятий паперовий стаканчик на підлозі валялися позавчорашні газети. Над каміном висів на повен зріст портрет їхнього діда на тлі вицвілого від часу залізничного мосту. Джими, мені ніколи теревенети. Це була твоя ідея. Сподіваюся, ти визнаєш перед усім правлінням, що ідея належала тобі. Ось до чого довів нас твій Ріарден Метал. А якби ми дочекалися Орена Бойла, неголений писок спотворювала складна суміш емоцій. Паніки, ненависті, мстивого тріумфу, нагоди поголосувати на переможного. До цього всього приєднувався обережний погляд що боязко намагався намацяти надію на порятунок. Джим замовк, але Дагні не квапилася відповідати. Руки в кишенях, вона мовчки дивилася на нього. «Ми нічого більше не можемо зробити», – проквилив він. «Я намагався зателефонувати у Вашингтон, щоб із міркувань національної безпеки вони відібрали Фенікс Дюранго і передали цю залізницю нам, але зі мною навіть відмовилися розмовляти». Багато хто буде проти, занадто небезпечний прецедент. Я прохав Національний залізничний альянс дати нам трохи часу і дозволити Денові конвою попрацювати на своїй залізниці ще бодай рік, але він сам відмовився від цієї пропозиції. Я спробував був зв'язатися з Елісом Вайетом і його друзями в Колорадо, щоб вони вимагали від Вашингтона особливої вказівки, але всі вони, і Ваєт, і решта сучих дітей не погодилися. А йдеться ж про їхню шкуру теж. Їхні становища не краще за наше. Вони прогорять, але вони все одно відмовилися. Дагні коротко всміхнулася, але промовчала. Ми вже нічого не можемо зробити. Це пастка. Ми не можемо ні добудувати цю гілку, ні відмовитися від неї. Ми не можемо ні йти, ні стояти на місці. В нас грошей катма. «До нас нікому немає жодного діла. Що ми маємо без лінії Ріонорти? Але ми не можемо її добудувати. Нас бойкотуватимуть. Ми в чорному списку. Профспілка залізничників подасть на нас позов. Так, вони неодмінно з нами судитимуться, бо для такого випадку існує закон. Ми не можемо добудувати цю лінію. Господи Ісусе, що нам тепер робити?» Дочекавшись паузи, Дагні мовила крижаним голосом. Джиме, в тебе все? Якщо так, то я розповім тобі, що нам робити. Він тупо роздивлявся її з-під набряклих повік. І це, Джиме, не пропозиція, це ультимату. Увімкни мозок і слухай сюди. Я збираюся добудувати лінію Ріонорте. Не Тагер Трансконтиненталь, а саме я. Я тимчасово складаю повноваження віце-президента і створю власну компанію. Твоє правління передає мені лінію Ріонорте. Я виконуватиму роль підрядника. Підрядника для себе самої. Я забезпечу власне фінансування і візьму на себе обов'язки і всю відповідальність. Я добудую цю лінію вчасно. І коли ви всі переконаєтеся в цілковитій працездатності Рейок із Металу, я поверну гілку Тагар Трансконтиненталь і знову візьму на себе обов'язки віце-президента. Це все. Тагард мовчки дивився на неї, хитаючи капцем на нозі. Дагні уявити собі не могла, як Надія здатна так жахливо спотворити людське обличчя. До хворобливої полегшення гайно додалася підступність. Вона підвела погляд, не розуміючи, як у такий момент можна насамперед думати про те, який іще зиск можна витиснути з ситуації. Але на неї чекало ще більше глупство. Брат тривожно пробелькотів. «А хто ж тоді керуватиме тагер-трансконтиненталь?» Дагні здивувалася з власного сміху, який скидався на старечі крехтіння. «Еді Вілерс!» «Ні, він не впорається!» Вона знову засміялася. Так само уривчасто й безрадісно. «Думала, тобі вистачить кибети, щоб зрозуміти. Еді обійме посаду виконувача обов'язків віце-президента. Він перейде у мій кабінет і сидітиме за моїм столом. Але хто, думаєш, керуватиме справами Тагар Трансконтиненталь? Але як? Я весь час літатиму між кабінетом Еді і Колорадо. Навіщо існують літаки? Крім того, є ще і міжміський телефонний зв'язок. Я робитиму лише те, що роблю і зараз. Ніщо не зміниться. А ти матимеш змогу влаштувати для своїх друзів виставу. Мені правда стане трохи важче. Про яку виставу ти кажеш? Ти чудово мене розумієш, Джиме. Я і гадки не маю, в яких іграх береш участь ти разом зі своїм правлінням. Не знаю, скільки партій розігрується у вас одночасно проти всіх навколо і проти один одного, і скільки взаємовиключних претензій ви змушені враховувати. Я цього не знаю і знати не хочу. Всі ви можете сховатися за мною. Якщо ти боїшся, бо домовився з друзями, для яких Ріарден Метал небезпечний, що ж, ти отримуєш шанс запевнити їх, що сам тут ні до чого. Що все це роблю винятково я? Можеш їм допомагати, можеш проклинати і ганити мене. Всі ми можемо залишатися при своїй думці і при своїх інтересах. Нічим не ризикувати і наживати ворогів. Просто не переходьте мені дороги. Що ж... Неквапно мовив він. Політичні проблеми, що стоять перед великою залізницею, доволі складні. Зате маленька незалежна приватна фірма здатна. Так, Джиме, так. Я все це розумію. Щойно ти публічно оголосиш, що передаєш мені лінію Ріонорти, акції тагар підскочать. Блищі ці перестануть виповзати з різних щілин. Адже їм уже не буде потреби кусати велику компанію, а я добудую лінію раніше, ніж вони вирішать, що робити зі мною. А мені самій не потрібно буде мати справу з тобою і твоїм правлінням, переконувати вас, питати дозволу. На це просто немає часу, якщо ми хочемо швидше добудувати залізницю. Саме тому я збираюся все робити самотужки. А як у тебе нічого не вийде... Якщо не вийде, то не вийде лише у мене. Ти розумієш, що в такому разі Тагер Трансконтиненталь нічим тобі не допоможе? Розумію. І ти на нас не розраховуватимеш? Ні. Щоб твої дії не позначилися на репутації компанії, ти розірвеш із нами офіційну угоду? Так. Думаю, ми мусимо також завчасно обговорити те, що в разі поразки чи гучного скандалу Твоя тимчасова відпустка стане постійною, тобто ти не зможеш розраховувати повернутися на посаду віце-президента компанії. Дагні на мить заплющила очі. Добре, Джиме, в такому разі я не повернуся. І перш ніж ми передамо тобі Норте, ти підпишеш угоду, що повернеш нам лінію разом із контрольним пакетом, якщо вона почне давати прибуток. Інакше ти можеш позбавити нас не прорахованого прибутку, а ця гілка нам потрібна. На мить в її очах зблиснуло обурення, але вона байдуже ніби кидаючи жебраку подачку, мовила: "Безперечно, Джиме. Виклади все у письмовому вигляді, я підпишу. Стосовно ж твого тимчасового наступника, кажи. Ти справді хочеш, щоб це був Едді Віллерс? Так. Та він просто не зможе виконувати обов'язки віце-президента. В нього ж ні належної постави, ні манер. Він чудово знає свою роботу і мою. Він знає, чого мені треба. Я йому довіряю і зможу з ним співпрацювати. А чи не вважаєш ти, що варто було б обрати достойну молоду людину з порядної сім'ї, когось шанованішого в суспільстві? Джиме, це буде Еді Віллерс? Тагард зітхнув. Ну, добре. Але... але нам слід бути обачними. Люди не повинні здогадатися, що ти і далі керуєш тагар Трансконтиненталь. Цього ніхто не повинен знати. Джиме, це знатимуть усі, але відверто ніхто про це не скаже. І всім буде добре. Нам треба зберегти достойне обличчя. А як же? Якщо хочеш, можеш не впізнавати мене на вулиці. Можеш казати, що ніколи досі мене не бачив. А я скажу, що зроду не чула про Тагарт Трансконтиненталь. Джеймс мовчки й замислено роздивлявся підлогу. Дагні повернулася до вікна. Сіре небо відсвічувало рівним зимовим покровом. Далеко внизу, берегом Гудзона, бігла дорога, якою їхала автівка Франциско. Над річкою височив стрімчак, на який вони колись залазили подивитися на вежі Нью-Йорка. Десь за лісом ховалися рейки, що текли до станції Рокдейл. Притрушена снігом земля скидалася на кістяк того літеплого краю, що закарбувався в її пам'яті. Над снігом до неба тягнулася тонка сітка оголених дерев. Біло-сірий пейзаж нагадував світлину мертвий, збережений у пам'яті знімок, нездатний повернути минуле. Як ти хочеш її назвати? Дані здивовано обернулася. Що? Як ти хочеш назвати компанію? А справді, мабуть, лінія Дагні Тагарт. Вважаєш це розважливо? Цей факт можуть спотворити, витлумачити неправильно. То як мені її називати? Різким, хоч і виснаженим голосом запитала Дагні. Лінія місць ніхто? Чи мадам Ікс? Чи Джона Голта? Вона замовкла, аж раптом усміхнулася, холодно, ясно і загрозливо. А я її так і назву – «Лінія Джона Голта». Боже, милостивий, ні, саме так. Але ж це просто дешевий трюк, да не на міському плепсу, а тож. Не варто перетворювати на жарт такий серйозний проєкт. Не поводься так, це вульгарно і недостойно. Та невже? Заради Бога, скажи мені, чому? Тому що всіх навколо це шокує так само, як оце тебе. Ніколи не думав, що ти здатна на показуху. От бачиш, такий здатна. Але ж, замобонно, прошепотів Джеймс. Розумієш, Дагні, це таке ім'я може наврочити. Воно означає, він замовк. І що ж воно означає? Не знаю, але люди завжди промовляли його через, через страх, без вихід. Точно, саме так. І я хочу, щоб усі це розуміли. Гнівливий сестрин погляд та несподівані веселі іскри в її очах примусили Джеймса замовкнути. Він розумів, що зараз із нею краще не жартувати. «В усіх документах, в усіх ваших бюрократичних паперах так і пиши. Лінія Джона Голта». «Що ж, це твоя лінія», – зітхнув він. Ій богу моя!» Джеймс дивовано подивився на сестру. Відкинувши всі манери, що личать віце-президенту, Дагні блаженно опустилася до рівня роботяг шляховиків «До речі, щодо паперів та юридичного боку справи», – мовив він, – «у нас можуть виникнути певні труднощі, доведеться звернутися по дозвіл». Дагні рвучко обернулася до нього. Певна частка колишнього ентузіазму ще ясніла на її обличчі, проте радості там уже не було – вона не всміхалася. Дивно, але її лице незбагненно втратило вишуканість. Джеймс подумав, що не хоче ще коли-небудь побачити цей вираз. «Слухай сюди, Джиме», – сказала Дані. Такої інтонації він досі ніколи і ні в кого не чув. «Є одна річ, що ти мусиш виконувати її, як свою частину угоди. Тому ретельно за цим стеж. На гарматний постріл не підпускай до мене своїх...» вашингтонських приятелів. Подбай, щоб вони давали мені всі потрібні дозволи, акти, довідки та решту паперового мотлуху, що його вимагає їхнє законодавство. І не дозволяй їм, бодай, спробувати мене зупинити. Якщо вони хоча б наважаться, Джиме подикують, що наш пращур Натаніель Тагард убив політикана, який спробував був не дати йому дозволу, якого він начебто не мав права вимагати. Хто зна, чи так воно було насправді? Але кажу тобі відверто, якщо він це таки зробив, я цілком розумію його почуття. А якщо він і не згрішив, то щоб виправдати родинну легенду, я цілком здатна зробити це за нього. Я не жартую, Джиме. Франциско Данконія сидів навпроти неї. Обличчя його не видавало жодних емоцій. Він мав незворушний вигляд, і тоді, коли Дагні чітко і по-діловому безбарвно пояснила йому мету і завдання своєї залізничної компанії, Франциско мовчки усе вислухав. Вона ще ніколи не бачила його таким спустошеним. На обличчі не було ні глуму, ні здивування, ні заперечення. Здавалося, все, що відбувається навколо, не має до нього жоднісінького стосунку. Втім, Франциско дивився на неї зацікавлено. Вочевидь, він помічав більше, ніж їй здавалося. «Франциско, я запросила тебе, бо хотіла поговорити в своєму кабінеті. Ти тут уперше, а колись він міг би бути важливий для тебе». Франциско неквапно обвів поглядом кімнату. На стінах висіло три речі – мапа, гілок, тагар, трансконтиненталь – Оригінал олівцевого портрета Натаніеля Тагарта, що став моделлю для статуї, і великий яскравий залізничний календар щорічник із зображеннями станцій мережі тагартів, точнісінько такі висів колись над її першим робочим столом у Рокдейлі. Франциско підвівся і стиха мовив, Дагні, заради тебе самої, і на мить він нерішуче завмер, і в ім'я жалості. «Яку ти, можливо, ще почуваєш до мене? Не проси того, що ти збираєшся попросити. Не варто. Дозволь, я піду просто зараз». Дагні не чекала таке почути. Фраза була геть нехарактерна для нього. Після короткої паузи вона сказала «Чому так?» «Я не можу тобі відповісти. Я не можу відповідати на жодні запитання. Ось чому тобі краще взагалі нічого не казати». «Ти знаєш, що я збираюся в тебе попросити?» «Так». Вона подивилася на нього з таким красномовним, відчайдушним здивуванням, що він додав. «А ще я знаю, що відмовлю тобі». «Чому?» Безрадісно усміхнувшись, він розвів руками, ніби показуючи, що саме цього він чекав і намагався уникнути. Вона стиха мовила. «І все-таки, Франциско, я мушу спробувати, це мій обов'язок». «Маю до тебе прохання. Сам вирішую, як поставитися до моїх слів. Принаймні тоді я знатиму, що спробувала все». Не сідаючи, він легенько кивнув головою, показуючи, що згоден. «Якщо тобі це допоможе, слухаю. Мені потрібно 15 мільйонів доларів, щоб закінчити лінію Ріонорти. 7 мільйонів я отримала, заставивши свої акції компанії Тагерт. Більше зібрати не можу». «Я видам облігації від імені своєї нової компанії. Я хочу попросити, щоб ти їх купив». Він промовчав. «Франциско, я стала прохачкою. Я прошу в тебе грошей. Я завжди вважала, що в бізнесі просити не годиться. Завжди вважала, що все залежить від якості того, що ти пропонуєш. І віддавала гроші лише за те, чого вони були варті». Згідно з усіма об'єктивними показниками, лінія Ріонорте має стати найприбутковішою залізницею країни. Згідно з усіма знаними стандартами, кращого капіталу вкладення годі знайти. Саме в цьому, моє прокляття. Я не можу зібрати грошей, запропонувавши людям вдале вкладення капіталу. Вони відкинуть його лише тому, що це вкладення занадто вдале. Жоден банк не купить облігації моєї компанії але нічого іншого я не можу запропонувати. Залишається лише просити». Дагні промовила це, карбуючи кожне слово, і чекала на відповідь. Франциско мовчав. «Я розумію, що і ти не можеш мені нічого запропонувати», – зітхнула вона. «Я не можу пропонувати тобі інвестувати капітал. Ти не потребуєш грошей. Промислові проекти давно перестали тебе цікавити». Тому я не подаватиму це як чесну угоду. Вважай, що я браю. Набравши в груди повітря, Дагні додала. Дай мені ці гроші як милостиню, просто тому, що ти можеш це зробити. Не роби цього, промовив він тихо. Дагні не могла зрозуміти, що зумовило цей дивний тон. Біль чи гнів. Франциско не дивився на неї. Франциско, ти даси мені грошей? Ні. Замить вона сказала, я покликала тебе не тому, що розраховувала на згоду, а тому, що лише ти здатен мене зрозуміти. Ось я й спробувала. Її голос лунав тихіше і тихіше, так, наче вона дедалі дужче намагалася приховати власні почуття. Розумієш, я не можу повірити, що тебе вже немає, бо знаю, що ти досі здатен мене чути. Стиль твого життя суперечливий, але вчинки – ні». «Навіть те, як ти розмовляєш, я змушена була спробувати, але я не можу більше сілкуватися, намагаючись тебе зрозуміти. Я тобі натякну. Суперечностей немає. Якщо ти вбачаєш у чомусь протиріччя, перевір вихідні дані. І ти знайдеш десь помилку». «Франциско», – прошепотіла вона, – «чому ти так і не розповів мені, що з тобою скоїлося?» Бо зараз правда мордуватиме тебе дужче за сумніви. Невже так усе жахливо? А на це запитання ти маєш відповісти сама. Вона похитала головою. Я не знаю, що тобі запропонувати. Я більше не розумію, що для тебе є цінним. Хіба ти не розумієш, що навіть Канюка повинен дати тобі щось навзаєм? Мусить пояснити, чому ти маєш йому допомагати. Колись я вважала, що успіх важливий для тебе. Успіх у бізнесі. Пам'ятаєш, як ми про це розмовляли? І ти був страшенно суворий. Ти багато чого від мене очікував. Казав, що я мушу постаратися. Я постаралася. «Ти гадав, як високо я підіймусь із Тагар Трансконтиненталь?» – Дагні обвела рукою кабінет. «Ось, як високо я піднялася». І я подумала, якщо пам'ять про колишні цінності досі щось для тебе важить, бодай, як розвага, печальний спогад чи просто щось на кшталт квітки, посадженої на могилі, ти можеш захотіти дати мені ці гроші в ім'я минулого. Ні. Дагні через силу промовила. Ці гроші – дурничка для тебе, адже ти стільки витрачав на дурнуваті прийоми, і значно більше викинув на копальні в Сан-Себастьян. Франциско відірвав погляд від підлоги, поглянув просто на Дагні, і вона вперше помітила живу іскринку в його очах. Ясну, безжальну і страшенно гордовиту. немов це обвинувачення живило його. Ну а вже ж, немов прочитала його думки, розумію, я прокляла тебе за ці копальні, відхрестилася від тебе, я всіма можливими способами показала тобі своє презирство, а зараз зось прошу, прошу грошей. Як Джим, як будь-який прошак. Я розумію, що ти тріумфуєш. Знаю, що маю жалюгідний вигляд, і ти маєш цілковите право мене зневажати. Що ж, я можу запропонувати тобі цю розвагу. Якщо ти хочеш повеселитися, якщо тобі приємно було дивитися на Джима, який разом із мексиканськими комісарами плазував перед тобою. Може, тобі сподобається зламати і мене? Тобі це дасть задоволення? Можливо, хочеш, щоб я визнала свою поразку і тобі буде приємно побачити мене біля своїх ніг? Скажи, яку форму мого приниження ти обираєш? І я погоджуся. Франциско рухався так швидко, що Дагні навіть не помітила, як він зірвався з місця. Їй здалося, що він просто здригнувся. Обійшовши стіл, він взяв Дагні за руку і підніс її до своїх вуст. Спершу в цьому жесті відчувалася глибока повага, ніби він прагнув поділитися з нею своєю силою, але з того, як губи і обличчя притиснулися до її руки, Дагні збагнула, що це він сам потребує її сили. Пустивши долоню, Франциско подивився її просто в обличчя, сполохану тишу очей. І всміхнувся, не приховуючи злитих воєдинок страждання, гніву та ніжності. «Дагні, невже ти хочеш плазувати? Ти не розумієш значення цього слова і ніколи його не знатимеш. Ніхто не почне плазувати з такої відвертості. Невже ти думаєш, що я можу не оцінити всієї відваги, яка щойно тобі знадобилася? Але не проси мене, Дагні. «Заради всього, чим я колись була для тебе», – прошепотіла вона – «Всього, що в тобі залишилося!» І тієї миті, коли вона подумала, що вже бачила цей вираз його обличчя вночі, коли, вдивляючись у вогні сонного міста, вони востаннє лежали разом у ліжку, Дагні почула стогін, який ніколи досі не зривався з його вуст. «Кохана моя, я не можу це зробити!» Згодом, коли вони, розгублено, стіпенівши, вдивлялися одне в одного, вона побачила, як змінилося його лице. Це сталося раптово, немов хтось невидимий натиснув на вимикач. Розсміявшись, Франциско відсунувся від неї та зневажливо мовив. Перепрошую за плутанину стилів, певно звик казати це жінкам, що правда геть з інших оказій. Дагні схилила голову, згорбилася і обійняла себе за плечі, не переймаючи, що він бачить її такою. Нарешті, піднявши голову, кинула на нього байдужий погляд. «Добре, Франциско, це була неперевершена гра. Я повірила. Якщо іншої розваги я запропонувати не можу, ти переміг. Я ні про що тебе не проситиму. Я тебе попереджав». Просто не знала, на чиєму ти боці. Здавалося, що неможливо бути спільником Орена Бойла, Бетра Маскадера і твого старого вчителя. Мого старого вчителя? різко перепитав Франциско. Доктора Роберта Стадлера. Він полегшено всміхнувся. А він. Це злодій, який вважає, що його мета виправдовує витрачені мною засоби. Знаєш, дагні. Хочу, щоб ти запам'ятала мої слова стосовно того, на чиєй моє боці. Колись я нагадаю про них і запитаю, чи ти хочеш їх повторити. Тобі не треба буде їх нагадувати. Франциско зібрався йти. Прощаючись, він недбало підняв руку і промовив. Бажаю успіху лінії Ріонорте, якщо її, звісно, вдасться побудувати. Вдасться. І названо її буде на честь Джона Голта. Що? Почувши цей по-справжньому здивований вигук, Дані задиркувато всміхнулася. Лінія Джона Голда. Дані, заради всього святого, чому? А тобі не подобається? Як ти обрала таку назву? Але ж це краще, ніж лінія містера Немо чи містера Зеро? Дані, але чому? Тому що це тебе лякає. І що, як на тебе означається назва? «Неможливе, нездійснене, і всі ви боїтеся моєї лінії не менше, ніж цього імені», – Франциско розсміявся. Він реготав, не дивлячись на неї, і Дагні відчула дивну впевненість у тому, що про неї забуто, що він зараз десь далеко і що цей сміх, попри всю люті гіркоту, належить до чогось такого, де для неї немає місця. Знову повернувшись до неї, Франциско щиро сказав. Дагні, на твоєму місці я б цього не робив. Вона стинула плечима. Жимові це теж не до шпиги. А чим тобі самі подобається ця назва? Я ненавиджу її. Я ненавиджу ту долю, що її всі ви так чекаєте. Ненавиджу капітуляцію і безглузди запитання, в якому завжди чути волання про допомогу. Я втомилася чути звертання до Джона Голта. Я збираюся з ним битися. Франциско незворушено зауважив. «Ти вже і так це робиш! Я хочу побудувати для нього залізницю. Нехай прийде і відбере!» Сумно всміхнувшись, Франциско кинув. «І він це зробить!» Відблизки сталі, що текла у веливниці, танцювали з й і стіною. Рєрден сидів за столом, освітленим єдиною лампою. За межами цього кола панував морок, що зливався з темрявою за вікном. Йому здавалося, що там за стінами порожній простір, в якому за власним бажанням гуляє проміння, що вирвалося з печей. Здавалося, стіл його схожий на повислий у повітрі плід, який дарує усамітнення лише двом людям, Ну, впроти сиділа Дагні. Вона скинула з плечей пальто, на тлі якого тепер вимальовувалося її тендітне напружене тіло в сірому костюмі. Освітлена була лише її рука на краєчку столу, в напівтемряві за ним угадувалося її обличчя – біла блузка, трикутник розтібнутого комірця. «Отже, Генку», – сказала вона, – «починаємо будувати новий міст із Ріарден-металу. Ось офіційне замовлення від повноправного власника лінії Джона Голта». Ріерден усміхнувся, глипнувши на освітлене креслення моста. «Ти мала змогу проаналізувати запропоновану нами схему?» так. «Ти не потребуєш моїх коментарів і компліментів. Замість них я роблю замовлення». «Чудово, дякую. Ми почнемо прокат металу. Тобі цікаво знати, чи лінія Джона Голта має змогу приймати замовлення, бо навіть просто функціонувати. У цьому немає потреби, достатньо твоєї присутності тут». Дагні всміхнулася. «Твоя правда – все залагоджено Генку. Я приїхала повідомити тобі про це» і почати обговорювати деталі конструкції мосту. Добре, але мені все-таки цікаво, хто тримає облігації лінії Джона Голта. Навряд чи хтось один зміг собі це дозволити. Всі наші пайщики – це підприємства, що розвиваються. Всім потрібні гроші на власні потреби. Але їм потрібна і лінія, тому вони ні до кого не зверталися по допомогу. Дагні виняла сумочки аркуш паперу. Ось перелік членів компанії «Джон Голд Інкорпорейтед». Вона простягнула документ через стіль. Ріарден знав переважну більшість осіб зі списку. Еліс Вайетт, Нафта Вайета, Колорадо. Тед Нільсен, мотори Нільсена, Колорадо. Лоренс Гамонд, автомобілі Гамонда, Колорадо. Ендрю Стоктон, ливарня Стоктона, Колорадо. Кілька пайщиків були з інших штатів. Він, по думки, відзначив одне ім'я – Кен Данагер, Пенсильванія. Суми коливалися від п'ятизначних до шестизначних цифр. Потягнувшись по ручку, він написав під нижнім рядком – «Генрі Рірден, сталь Рірдена, Пенсильванія, один мільйон доларів» і перекинув арку Ждагні. «Генку», – стиха мовила вона, – «я не хотіла тебе залучати до цього». Ти і так вклав купу грошей у рірден Метал. Навряд чи ти можеш дозволити собі нові витрати. Я не потребую нічиєї ласки, прохолодно відказав він. Про що це ти? Я не прошу в людей вкладати в мої підприємства більше, ніж я сам. Якщо це гра, моя ставка буде на одному рівні з найбільшими. Хіба ти сама не казала, що ця колія – перша демонстрація можливостей Ріарден Металу? Схиливши голову, вона ще найсерйозніше мовила: "Добре, дякую тобі. Я, до речі, не збираюся втрачати ці гроші. Знаю про умови, згідно з якими за бажання я можу ці облігації перетворити на акції, тому чекаю на солідний прибуток, який доси мені ти". Дані засміялася. "Мати Божа, Генку, я встигла перебалакати зі стількома телепнями" що вони ледь не заразили мене з невірою щодо успіху залізниці. Дякую, що ти нагадав мені про інше. Я теж вважаю, що зможу заробити купу грошей. Якби не ці безнадійні телепні, твоє підприємство не ризикувало б. Але ми мусимо їх перемогти, і ми переможемо. Ріарден видобув із купи паперів на столі дві телеграми. Є ще на цім світі люди, і простягнув телеграми дагні думаєте, ти маєш це глянути. В одній із них ішлося. Я збирався почати будівництво за два роки, проте заява Державного наукового інституту змушує мене поквапитися. Прошу розглядати цю телеграму як попереднє замовлення на побудову 30-сантиметрового трубопроводу із металу завдовжки близько тисячі кілометрів від Колорадо до Канзас-Сіті. Подробиці окремо. Еліс Вайет. Друга була геть стисла. Стосовно мого замовлення. Починайте. Кейн Данагер. Ріарден пояснив. Він не був готовий починати роботи негайно. Йдеться про вісім тисяч тонн мого металу. Він будує вугільні копальні. Вони усміхнулися одне одному. Коментарі були зайві. Ріарден поглянув на руку Дагні, яка повертала йому телеграми. В світлі лампи шкіра на руці, що лежала на краєчку столу, здавалася прозорою. Руки молодої дівчини, довгі, тонькі пальці, що на мить розслабилися, здавалися такими беззахисними. «Ливарний цех Стоктона в Колорадо», – сказала вона. «Пообіцяв мені завершити замовлення, від якого відмовилася об'єднана стрілково-семафорна компанія. Вони хочуть зустрітися з тобою стосовно поставок металу. Вони вже були тут. А як у тебе з персоналом? Залишилися інженери Нілі, найкращі, яких я потребую. І більшість виконробів та майстрів. З ними не має виникнути проблем. Орешті-решт від самого Нілі толку було небагато. А як стосовно робітників? Пропозиції більш ніж досить. Не думаю, що про профспілка втручатиметься. Більшість претендентів вписують в анкети несправжні імена. Вони члени профспілки, тому гостро потребують роботи. Я виставлю на лінію невелику охорону, проте особливих неприємностей не очікую. А як поводиться правління твого братика Джима? Всією компанією пишуть заяви в газети, що не мають жодного стосунку до лінії Джона Голта і що найрішучіше мене осуджують. Вони пристали на всі мої умови. Дагні трохи відвела назад напружені плечі, ні виготуючись до бійки. Така підтягнутість мала цілком природний вигляд. Вона сприймалася не як тривога, а як захват. Мобілізоване було все тіло під сірим костюмом, що розчинявся у напівтемряві. «Еді Вілерс вже взявся за виконання обов'язків віце-президента», додала вона. «Як виникне потреба, зв'язуйся з ним. Сьогодні вночі я вилітаю в Колорадо». «Сьогодні?» Так, треба поквапитися, ми втратили цілий тиждень. Своїм літаком? Повернуся днів за десять. Планую повертатися до Нью-Йорка раз чи двічі на місяць. А де ж ти там житимеш? На подмайданчику, в своєму залізничному вагоні. Себто у вагоні, який мені позичив Еді. А це безпечно? Тобто, Дагні здивовано усміхнулася. О, Генко, ти вперше згадав, що я не чоловік? Зі мною все буде добре. Ріарден не дивився на неї, його погляд був прикутий до аркуша з цифрами. Мої інженери розрахували вартість мосту і приблизний графік його побудови, треба це обговорити. Він простягнув дані папери, і вона почала читати. Трикутничок світла ліг на її лице, окреслюючи обриси суворого чуттєвого рота. Потім вона ледь відсунулася в тінь, залишивши в світлі перенісся і опущені темні вії. «Чи ж не про тебе?» – думав він. «Чи ж не про тебе мріяв я з нашої найпершої зустрічі? Всі ці два роки! А про кого ж ще?» Не рухаючись, Ріерден дивився на Дагні. У вухах лунали слова, що він ніколи не дозволяв собі промовити навіть подумки, Слова, які він відчував, не дозволяючи їм набути форми, які сподівався знищити, не дозволяючи пролунати в своїй голові. Та ось вони потекли раптовим, страхітливо відвертим потоком. Він немов казав їх Дагні. З найпершої нашої зустрічі ні про що, крім твого тіла, твоїх губ, твоїх очей, які дивитимуться на мене, якщо кожній мовленій мною фразі на кожній такій невинній, як на тебе на раді, хай які важливі ми обговорювали питання, адже ти мені довіряла визнати твій хист, бачити в тобі рівню, думати про тебе, як про чоловіка». Невже ти вважаєш, що я не знаю, що зрадив у своєму житті? Ти єдина яскрава подія в ньому, єдина людина, яку я поважаю, найкраща із бізнесменів, яких я знаю, мій однодумець, мій спільник у запеклій битві, найганебніше з усіх бажань ось моя відповідь на те високе, що я зустрів у житті. Чи знаєш ти, хто я насправді? Я думав про це, бо жедання моє нестерпне. Ця принизлива потреба, що не повинна тебе зачепити. Але я нікого, крім тебе, не хочу. Поки не побачив тебе, я не знав, що це. Думав, тільки не я, мене таким не зламаєш. Відтоді вже два роки, жодної миті перепочинку. Чи знаєш ти, що таке жадати? Чи не хочеш почути, що я думав, дивлячись на тебе, лежачи вночі без сну? Пізнаючи по телефону твій голос, а потім на роботі, не маючи снаги, відігнати його геть, опустити тебе до того, чого ти не можеш прийняти, і знати, що я сам у цьому винен, опустити тебе до рівня плоті, дати тобі тварину насолоду, бачити, як ти її потребуєш, як ти просиш її у мене, бачити дивовижний дух, скований потребами тіла, бачити тебе такою, яка ти є. Чистою, гордовитою, сильною, що опирається світові, а потім мати тебе в своєму ліжку, покореною, згодною на будь-яку мою забаганку, на будь-яку дію, що я готовий вчинити винятково для того, щоб помилуватися на твоє і який ти скоришся задля нестерпної насолоди. Я хочу тебе і проклинаю себе за це. Відкинувшись у напівтемряві на спинку крісла, Дагні вивчала папери. Полиски розпеченого металу лягали на її волосся, перебігали на плече, вниз по руці до оголеного зап'ястка. Чи знаєш ти, про що я зараз думаю? Твій сірий костюм, розщепнутий комірець, ти така молода, штивна, така самовпевнена. А якби я зараз тебе обійняв? Кинув додолу в цьому діловому костюмі, задерби тобі спідницю. Дагні глянула на нього. Ріорден сидів, уткнувшись носом у документи, розкидані по столу. Після невеличкої паузи він промовив. «Реальна вартість мосту нижча за наші попередні розрахунки. Врахуй, що міцні споруди через кілька років дозволяє додати другу колію. Як на мене, вона досить скоро знадобиться цьому регіону країни». Якщо розподілити вартість на період, Рігарден говорив, а дагні роздивлялася його обличчя, яке вимальовувалося на тлі чорного неба. Лампи вона не бачила, тому здавалося, що його обличчя осяяли папери, розкладені на столі. «Обличчя», – думала вона, – «і ця холодна, сповнена світла ясність голосу, розуму, прагнення єдиної мети, його лице схоже на слова». Єдина тема, немов твердий погляд його очей, пронизує, проходить за палими щуками до піднятих до гори куточків вуст, лінією нещадного аскетизму. День почався трагедією. В штаті нью мехіко на різкому повороті в горах товарняк Південно-Атлантичної залізниці зіткнувся лоб у лоб із пасажирським потягом. Вагони, навантажені п'ятьма тисячами тонн міді, що її було відправлено із копальні в Аризоні на підприємство Ріердена, розкидало схилом. Він особисто телефонував генеральному менеджерові Південно-Атлантичної залізниці, але спромігся витиснути лише таку відповідь. «Боже мій містер Ріерден, як ми можемо про це розповісти? Хто знає скільки ми будемо усувати наслідки цієї катастрофи?» Гіршого в нас, здається, ще не було. Не знаю, містер Рєрден, у цьому районі немає інших ліній. Рейки зірвані, на відстані більше, як 360 метрів. Стався обвал. Наш ремонтний потяг не може крізь нього пройти. Я не знаю, чи поставимо ми ці вантажні вагони на рейки, а якщо й поставимо, то не знаю, коли. Точно, що не раніше, ніж за два тижні. За три дні... Це неможливо, містер Ріерден. ми не можемо це зробити. То скажіть своїм клієнтам, що нам все воля Божа. Зрештою, можна і затримати виконання. За такою ситуацією вас ніхто не обвинуватить. Подальші дві години за допомоги секретаря та двох молодих інженерів із транспортного відділу «Мапи шляхів і телефону» Ріарден відправив на місце пригоди армаду вантажівок і цілий потяг порожніх вагонів, що мав чекати їх на найближчій станції Південно-Атлантичної залізниці. Поїзд позичили у Тагар-Трансконтиненталь. Вантажівки збирали в трьох штатах – Мехіко, Аризоні та Колорадо. Інженери Ріардене зв'язалися з власниками приватних вантажних машин, а всі заперечення зняли запропонованими грошима. Це була третя партія Міді, на яку чекав Ріарден. Дві попередні так і не було доставлено. Одна з компаній припинила свою діяльність, друга послалася на непередбачені обставини. Ріарден залагодив справу, не скасовуючи зустрічі не підвищуючи голосу, не виказуючи напруження, вагань чи хвилювання. Він працював непомильно і точно, мов офіцер, який разом зі своїм підрозділом опинився на лінії вогню. Гвен Айвс, його секретарка, працювала як незворушний його помічник. Їй було вже близько 30. Приємне, гармонійне дівоче обличчя чимсь нагадувало сам кабінет. Вона була одним із найкомпетентніших працівників, і її стиль виконання роботи був такий раціонально бездоганний, що будь-які виявлені під час служби емоції сприймалися як непростими порушення моралі. Коли все вдалося залагодити, вона обмежилася одним єдиним коментарем. Містер Ріарден, здається, ми маємо попросити всіх наших клієнтів здійснювати перевезення через тагар Трансконтиненталь». «Я теж про це думаю», – відповів Ріарден і додав. «Телефонуй до Флемінга в Колорадо. Скажи йому, що я беру участь в опціоні на цю мідну копальню». Він повернувся за свій стіл, розмовляв із помічником одним телефоном, а з комерційним директором іншим, звіряючи дати і наявні тони роди. Не можна було дозволити випадку чи чиємусь недбальству бодай на годину затримати роботу печей. Тривала плавка останніх рейок для лінії Джона Голта, коли пролунав дзвінок і міс Айвс повідомила Ріардену, що у хреймальні чекає його мати. Ріарден вимагав, щоб родичі, не домовившись завчасно, ніколи не приходили до нього на завод. Він тішився, що вони ненавиділи його підприємство, і вони таки рідко з'являлися в нього. І зараз він намагався притломити бажання негайно виставити матір з території, яку звик вважати лише своєю. Тому після короткої внутрішньої боротьби, яка вартувала йому більше зусиль, ніж подолання кризи з умовленою катастрофою, він стихо відповів. «Добре, нехай заходить!» Матінка війшла до кабінету в повній бойовій готовності. Вона розвернулася, ніби розуміла, що саме означає для нього це приміщення, і вельми шкодувала, що в синовому житті є дещо важливіше за неї. Вона довго совалася в кріслі, старанно примощуючи й перекладаючи сумочку та пальчатки, а паралельно жебоніла. «Нічого собі порядочки!» Рідна мати вимушена чекати в передпокої та питати дозволу в якоїсь стенографістки, щоб побачити власного сина, який... Мамо, в тебе щось важливе? Я сьогодні не маю жодної вільної хвилини. Не тільки в тебе можуть бути проблеми. Звісно, у мене важлива справа, інакше їхала б я в такий світ». «Що за справа?» «Ідеться про Філіпа. Справді? Він нещасний. Невже?» Він вважає, що неправильно жити з твоєї милостині та подачок, не маючи за душею жодного заробленого долара. Чудово, здивовано всміхнувшись, мовив Рірде. Я довго чекав, поки він нарешті це зрозуміє. Людину тонкої душевної організації обтяжує таке становище. Безумовно. Добре, що ти зі мною згоден. Тому зроби ось що, дай йому роботу. Що, що? Ти маєш працевлаштувати його в себе на заводі. Звісно, робота має бути чиста, хороша за письмовим столом і з власним кабінетом, з хорошою платнею, як найдалі від твоїх робітників і смердючих печей. Рєрден розумів, що чує ці слова на власні вухах, але не йняв їм віри. «Мамо, ти серйозно?» «Безперечно! Я знаю, що саме цього він і прагне, просто занадто гордий, щоб просити». Але якщо ти йому сам запропонуєш, до того ж так ніби просиш про послугу, тоді я переконана, він радо погодиться. Ось чому я мусила приїхати сюди до тебе. Хочу, щоб він не здогадався, що це була моя ініціатива. Таке просто не вписувалося в його прийняття світу. Всі думки зводилися до однієї єдиної такої очевидної, що він і гадки не мав, як хтось може її не розуміти. Думки ця вирвалася в єдиному вигуку. Але ж він на нічого не тямить у сталиливарстві. А на що це йому? Йому просто потрібна робота. Але ж він не впорається зі своїми обов'язками. Він має набути впевненості у собі, відчути власну значущість. Але ж із нього не вийде нічого путнього. Він має почуватися потрібним. Потрібним? Тут? У який спосіб він може тут придатися? «Ти ж наймаєш безліч різних людей. Я наймаю працівників. А що може робити він? Але ж він твій брат. Який це має стосунок до справи?» Тепер уже заціпило їй. Якусь мить мати і син дивилися одне на одного, немов різнопланетяни. «Він твій брат!» – голосом грамофонного запису мати повторила магічну формулу, щодо справедливості якої не мала жодних сумнівів. Він потребує відповідного соціального статусу. Йому потрібна плетня, щоб мати свої власні гроші, а не подачки. Як це свої власні? Він же не здатен заробити у мене жодної пані. І це перше, про що ти думаєш? Про власний зиск? Я прошу тебе допомогти братові, а ти прораховуєш, як на ньому нажитися і не збираєшся допомагати, якщо це не дасть тобі прибутку. Так? Помітивши вираз синових очей, вона швидко відвернулася і квапливо заговорила, підвищивши голос. «Звісно, ти йому допомагаєш, як будь-якому вуличному конюці. Матеріальна допомога – це ти знаєш і розумієш. А чи замислювався ти колись про його духовні потреби і про те, як Філіпове становище позначається на його самоповазі? Він не хоче жити жебраком, він хоче бути незалежним від тебе». Він не стане незалежним, отримуючи від мене гроші у вигляді платні, якої не заробив. Ти цього й не помітиш. Довкола багато людей, які заробляють для тебе гроші. Отже, ти просиш мене допомогти інсценувати це шахрайство? Не варто вживати таких слів. А що ж це, як не шахрайство? Саме тому я й не можу з тобою спілкуватися. Ти не маєш нічого людського. Ти не милосердний до рідного брата. Ти не співчуваєш його почуттям і переживанням. То шахрайство це чи ні? Він до всіх безжальний. Невже ти виправдовуєш таку брехню? Ти аморальніший за всіх на світі. Тебе цікавить лише справедливість. У тебе ні крапельки любові. Він устав і рвучким рішучим жестом показав, що розмову завершено. І відвідувачці давно вже слід забратися геть. Мамо! «Я керую сталеливарним заводом, а не борделем». «Генрі!» – матір обурило винятково грубе слово, а не щось інше. «Більше ніколи не кажи мені про роботу для Філіпа. Я не підпущу його навіть окалину збивати. Ноги його не буде в мене на ливарні. Затям це раз і назавжди. Можеш допомагати йому, як тобі заманеться, але не намагайся використати для цього мій завод». Зморшки у м'якому старечому підборідді зійшлися в подобі посміху. «А твій завод – це храм чи що?» «Знаєш, а такий храм?» – стихо мовив Рєрден, дивуючись, що це порівняння досі не спадало йому на думку. «Ти хоч колись думаєш про людей і про власні моральні зобов'язання перед ними?» «Гадки не маю, що ти називаєш моралью!» «Так, я не думаю про людей!» Та якщо я надам тут Філіпу місце, то не зможу глянути в очі жодному пристойному фахівцю, який потребує роботи, заслуговує на неї. Мати встала і, втягнувши в плечі голову, кинула в бік стрункої красивої синової постаті останні аргументи. Причиною всього цього є жорстокість і ганебний егоїзм. Якби ти любив свого брата, то надав би йому роботу, на яку він не заслуговує. Так-так, саме не заслуговує. В цьому полягав би вияв справжньої любові і братерства. Нащо тоді взагалі любов? Якщо людина справді гідна своєї роботи, то немає жодної чесноти в тому, щоб надати їй. Достоїнство – це коли тобі дають те, чого ти не заробив. Ріарден зараз сприймав матір як дитина страшний сон, коли тільки те, що ти не віриш власним очам, не дає померти від жаху. «Мамо», – промовив він повільно, – «ти сама не розумієш, що кажеш. Я ніколи не зможу зневажати тебе аж так, щоб повірити, начебто ти справді так вважаєш». Вираз материного обличчя спантеличив його душі за все решту. До намальованої на ньому поразки долучилися дивні, лукаві і цинічні хитрощі – Ніби життєйська мудрість, що раптом зійшла на неї, кпила над його цнотою. Цей погляд зав'язався в Ріардені як вузлик на пам'ять, вказуючи на те, що він наразився на незбагнинний факт, який ще належало осмислити. Але Ріарден не міг дозволити собі відволіктися, не міг примусити свій розум сприйняти цей факт як такий, що вартує роздумів, не міг віднайти до нього жодних ключів – окрім дивної тривоги й огиди, та й часу він не мав. Уже дивився на наступного відвідувача навпроти себе, вислуховуючи його волання про допомогу в смертельно небезпечній ситуації. Ця людина не викладала суті своєї проблеми саме в такий спосіб, але Ріарден розумів, що йдеться про життя і смерть. Відвідувач просив лише 500 тонн сталі. Це був очільник компанії комбайни Варда з Міннесоти. Ця непримітна компанія мала бездоганну репутацію і ніколи не підводила, хоча робила те, що чого рідко може вирости велике підприємство. Містер Варт належав до четвертого покоління сім'ї, яка володіла компанією, і керувала нею згідно з рівнем можливостей своїх членів. Варт був квадратним і солідним чолов'ягою. Самого лише погляду на нього було достатньо, щоб зрозуміти... Ця людина вважає, що оприлюднити будь-яке особисте страждання так само непристойно, як голим з'явитися на людях. Сухий по-діловому він пояснив, що завжди, як і його батько, співпрацював із однією невеликою ливарнею, поглинутою зараз компанією Асоціація Сталі Орена Бойла. Останню замовлену партію металу він чекав цілий рік а попередній місяць витратив, щоб потрапити на прийом до Рєрдена. Розумію, що ваш завод максимально завантажений роботою, містер Рєрден, мовив Варт. Знаю, що вам не випадає думати про нові замовлення, коли ваші давні і великі замовники змушені чекати на свою чергу в єдиного на всю країну пристойного, бо надійного постачальника сталі. Не знаю, що може змусити вас зробити для мене виняток, але не маю на це ради, хіба що назавжди зачинити браму свого заводу, а я голос його здригнувся. Не можу собі уявити, як це зробити. Поки що. Тому вирішив поговорити з вами попри те, що практично не маю жодних шансів, втім мушу використати кожну можливість. Таку мову Ріарден розумів. «Мені дуже хочеться вам допомогти», – сказав він. «Але зараз найгірший час для таких прохань, оскільки я виконую величезне, особливе і безумовно пріоритетне замовлення». «Знаю, але, містер Р'єрден, може ви все-таки вислухаєте мене?» «Звісно, вислухаю». «Якщо йдеться про гроші, я заплачу стільки, скільки ви скажете. Якщо здатен вас зацікавити у такий спосіб, то кажу». Беріть із мене стільки, скільки вважаєте за потрібне, беріть подвійну вартість, лише дайте мені сталі. В цього року я змушений працювати винятково на збиток, але ж такий стан речей не може тривати довго. Все має покращитися, інакше, не доказавши, варт, рішуче заявив, усе має бути добре. Неодмінно, погодився Ріарден. Він не переставав думати про лінію Джона Голта, як про словосполучення, що навіює лише впевненість. Будівництво залізниці тривало, закиди щодо його металу вщухли. Йому здавалося, що вони, здагні розділені багатьма сотнями кілометрів, бачать нині новий обрій, до якого не існує перешкод. І немає жодних підстав не завершити роботи. «Вони дадуть нам спокій», – думав Ріерден. Ці слова лунали, мов, бойовий гімн. Нам дадуть спокій. «Мій завод виробляє тисячу комбайнів на рік», – вів далі містер Варт. «Минулого року ми виготовили 300. Я збирав сталь на розпродажах з банкрутілих підприємств, випрошуючи по кілька тонн у великих компаній. Ниж порив по найнесподіваніших місцях, як смітникар. Але не надокучатиму вам розповідями. Лише зізнаюся». Що ніколи не сподівався дожити до такого часу, коли змушений буду так працювати, і весь цей час містер Орен Бойл присягався й божився, що надасть мені сталь наступного тижня, одначе все, що йому вдавалося прокатати з невідомих причин, відпроваджувалося його новим клієнтам, що правда, подейкували, начебто всі вони мають солідний політичний вплив. А зараз я просто не в змозі пробитися до містера Бойла. Він цілісінький місяць сидить у Вашингтоні, і вся його контора в один голос каже, що нічим не можуть мені зарадити, бо в них немає руди. «Не варто гаяти на них час», – гмикнув Рірден. «Від цієї компанії нічого доброго не діждешся». «Розумієте, містер Рєрден?» – невпевнена мова Вайт. Немовний не няв віри власному висновку. «Здається, містер Бойл якось не надто чисто працює. Я не розумію, чого він прагне». Половину його печеї не задіяно, зате минулого місяця всі газети писали про асоціацію Сталі. І геть не про те, скільки вони видали Сталі. Ні, там йшлося про житло, збудоване містером Бойлом для своїх працівників. Минулого тижня в кіно показували кольоровий кіножурнал про роль Сталі у житті людини і про те, що Бойл – у інститути відрядив своїх представників демонструвати, як слід відливати цей метал. Крім того, містер Бойл започаткував власну радіопрограму про важливість сталеливарної промисловості для країни. Там усі розводяться про те, що її варто зберегти цілком. Не розумію, що в цьому разі означає слово «цілком». А я розумію. Не беріть дурного в голову, йому це не вдасться. Знаєте, містер Рірден. Мені не подобаються люди, які повсякчас запевняють, що роблять усе задля щастя ближніх і решти всіх. Це зовсім не так. І як на мене, навряд чи така ідея слушна, навіть якби вони казали правду. Тому я кажу, що сталь потрібна мені, щоб урятувати власний бізнес, бо він мій. Бо якщо я змушений буду його згорнути, втім, сьогодні цим нікого не розчулиш. Я розумію вас. Так, ви мусите це розуміти, і цим я переймаюся насамперед. Але крім того, у мене теж є клієнти. Вони багато років зі мною працювали, ці люди на мене розраховують, адже в наш час практично неможливо дістати жодної машини. Самі розумієте, що станеться у Міннесоті, якщо фермери не матимуть інструментів, якщо машини почнуть виходити з ладу посеред жнив, якщо закінчаться запчастини. «Не буде нових комбайнів, не буде нічого, крім кольорової хроніки містера Урина Бойла. Таке от, крім того, на мене працюють люди, деякі з них працювали ще на мого батька. Вони не знайдуть іншої роботи, принаймні, зараз». «Неможливо», – подумав Рірден, – «витиснути додаткову сталь, якщо кожна піч, кожна година її роботи і кожна тонна металу розписані на півроку вперед для термінових замовлень». Проте лінія Джона Голта, нагадав він собі, якщо він її завершить, то зможе зробити будь-що. Він відчував спрагу негайно братися за розв'язання ще десятка проблем. Здавалося, що в світі немає нічого неможливого. Ось що! Він потягнувся до телефонної слухавки. Я зараз зв'яжуся зі своїм помічником і довідаюся про замовлення на кілька найближчих тижнів. Можливо, вдасться позичити по кілька тонн металу від різних замовлень. І містер Варт поквапно відвернувся, та Ріардену стих зауважити вираз його обличчя. «Як багато значить для цієї людини така дешиця від мене», – подумав він. Він узявся за слухавку і відразу випустив її з руки, бо двері розчахнулися, і в кабінет влетіла гвин Айвс. Таке гвалтовне порушення порядку було немислиме для секретарки, як і нехарактерний вулкан почуттів на її, зазвичай, спокійному обличчі, невидющий погляд і непевна хода. Вона пролепетала. «Містер Ріарден, даруйте, що вірвалися!» І він збагнув, що Айс не бачить кабінету, не бачить містера Варда, не бачить нічого, крім нього. Я подумала, ви маєте це знати. Законодавча влада ухвалила щойно законопроєкт, «Про зрівняння можливостей!» Дивлячись на Рєрдена, поважний містер Вард вигукнув. «Святий Боже! Ні, тільки не це!» Рірден зірвався на ноги і заумер, неприродно вигнувшись та виставивши вперед плече. Пауза тривала лише мить. Потім він роззирнувся і, не мов прозрівши, сказав. «Даруйте!» Глянувши відразу на обох, міс Айвс і містера Варда – він знову сів у крісло. «Але ж нас не було поінформовано про те, що біль поставлено на голосування. Адже так?» – запитав він стримано і цілком контролюючи емоції. «Ні, містер Рєрден, це зробили несподівано. На голосування пішло лише 45 хвилин. Це тобі мовч повідомив?» «Ні, містер Рєрден», – вона наголосила на запереченні. «Про це мені сказав кур'єр із п'ятого поверху. Він прибіг повідомити, що п'ять хвилин тому чув це по радіо. Я зателефонувала в газети, щоб мені підтвердили чи спростували цю інформацію. Намагалася додзвонитися до містера Мовча, його телефон мовчить. Коли він востаннє давав про себе знати? Днів зо десять тому, містер Рірден. Добре, дякую, Гвен. Спробуйте його знайти. Добре, містер Рірден. Вона вийшла. Містер Варт уже стояв із капелюхом у руках. Він пробуркотів. Мабуть, мені краще. сядьте, гаркнув Рірден. Містер Варт скорився. Ми ще, здається, не закінчили, мовив Рірден. Варт навряд чи зміг означити емоції, в якій зараз викривилися Рірденові вуста. Містере Варт, і за що ж ці найгидотніші на світі люди нас ненавидять? Ах, так, загасло. Бізнес понад усе. «Що ж, бізнес понад усе, містер Евард!» Узявши слухавку, він попросив з'єднати його з помічником. «Вітаю, Піте!» «Що?» «Так, чув, забудь! Пізніше про це поговоримо!» «А зараз скажи, чи зміг би ти понадпланово виділити для мене найближчим часом 500 тонн сталі?» «А тож, я знаю! Розумію, що складно!» «Назви мені дати!» Він слухав. Поспіхом пишучи на аркуші цифри, нарешті сказав «Добре, дякую тобі» і поклав трубку. Кілька секунд вивчав цифри, а потім узявся рахувати на краєчку аркушика. Підняв голову. «Містер Евард, ось що, ви отримаєте свою сталь через 10 днів». Коли Варт пішов, Ріарден вийшов у приймальню. Спокійно звернувся до міс Айс. «Надійшліть телеграму Флемінгу в Колорадо. Він зрозуміє, чому я змушений відмовитися від цього надбання». Ненаважуючись підняти на нього очі секретарка кивнула. Ріарден подивився на чергового відвідувача і, вказавши жестом на кабінет, запросив. «Вітаю! Проходьте, будь ласка!» «Обміркую все згодом», – подумав він. «Людина йде крок за кроком, вона не повинна зупинятися». На коротку мить у його свідомості неймовірно чітко і по-суворому просто, майже даруючи якесь полегшення, промайнула думка «це не повинно мене зупинити». Фраза ця повисла в мозку, не маючи ні минулого, ні майбутнього. Він не думав, що саме не повинно його зупинити, або чому ці слова перетворилися на такий критичний абсолют, який цілком заволодів Рєрденом. Він мусив просто скоритися». І він рухався далі, крок за кроком. Відвідувачі, заплановані на сьогодні, приходили один за одним. Коли останній покинув його кабінет, було вже досить пізно, тому Рєрден знову вийшов у приймальню. Працівники вже порозходилися по домівках. Лише міс Айвс сиділа за своїм столом у спорожнілому приміщенні. Спину тримала прямо, стиснуті долоні поклала на коліна. Голову підняла і ніби наказувала їй не опускатися, а обличчя немов скам'яніло. По щоках котилися сльози, мимовільні й тихі, попри намагання їх стримати. Помітивши його, вона стримано й винувато кинула даруйте, містер Рірден, але навіть не намагаючись сховати обличчя. Підійшовши до неї, він стиха мовив Дякую тобі. Гвен здивовано обернулася. Ріерден усміхнувся. "Гвен, невже ти мене недооцінюєш? Мене зарано оплакувати? Я могла б змиритися з чим завгодно", прошепотіла вона, вказуючи на газети перед собою. "Але вони називають це перемогою над антижадібністю". Ріерден зареготав. "Розумію, що від такого збиткування з англійською мовою будь хто може озвірити. А крім цього, щось є?" Вона знову вже спокійніше глянула на нього. Той, кого вона не мала як захистити, був для неї єдиною точкою опори в світі, що розвалювався на кавалки. Ріарден лагідно погладив її по волосю. Таке кричуще порушення ділової етики було геть не в його стилі. Просто він мовчки визнавав речі, над якими гріх сміятися. «Гвин, іди додому!» «Сьогодні ти мені вже не потрібна. Я сам от-от збираюся йти. Ні, не треба на мене чекати». Було вже по опівночі, коли, схилившись над кресленнями мосту для лінії Джона Голта, він раптом облишив працювати, віддавшись раптовим почуттям, яких уже не здатен був стримувати. Здавалося, наче минула анестезія. Плечі опустилися, долаючи несподівану слабкість. Ріардин привалився грудьми до столу, цілкуючись не опустити голови. Так, ніби лише це не дозволяло йому капітулювати. За на кілька секунд, він не відчував нічого, крім пекучого болю. Безжального, безмежного муки, що шматувала душу, тіло і розум. Утім, невдовзі це минулося. Він випростався, ледь відкинувшись на спинку крісла. Тепер Ріарден розумів, що протягом усього дня інтуїтивно намагався відтермінувати цю мить, але аж ніяк не через непевність. Він навіть не думав про неї, адже не було про що й думати. «Думка», – нагадав він собі, – «це зброя, що її використовують для дій, але діяти було неможливо. Думка – спосіб вибору, але його цього вибору позбавили». Думка встановлює мету, а також шляхи її досягнення. І зараз, коли клапоть за клаптем і з нього виривали життя, він не здатен був протестувати, не міг намацати мети, засобу, захисту. Ріарден був пригнічений і розгублений. Він уперше зрозумів, що ніколи нічого не боявся, адже за будь-якого нещастя вдавалося до могутнього прийому діяти. «Ні», – думав він, – Йдеться не про впевненість у перемозі, чи може хтось дорешти бути в ній впевнений, а у можливості діяти, що крім неї більше нічого не потрібно. І зараз уперше в житті відчував справдишній жах, саму його осередину, його грабували, зв'язавши за спиною руки. Що ж подумав він? І тиму навіть зв'язаними руками, навіть у кайданах. Іди вперед! Це не мусить тебе зупинити. Та інший голос нагадував, що є речі, про які він і чути не хотів, які гнав, протестуючи від себе. Навіщо тобі все це здалося? Який у цьому сенс? Задля чого? Начхай! Але він не міг начхати. Сидячи над кресленнями мосту для лінії Джона Голта, він дослухався до внутрішнього голосу, що підсовував йому то слухові, то візуальні образи. Це рішення було прийнято без нього. Його не покликали, не поцікавилися думкою, не дали слова, навіть не визнали за потрібне його сповістити, сказати, що відтяли величезний шмат життя і що тепер він мусить пересуватися, мов каліка на милиться. Поміж усіх зацікавлених осіб, хай хоч ким вони були і хоч якою мали мету, не враховували думки лише його одного. Щіт на початку тривалого шляху повідомляв Руда Ріердена. Він висів над довгими штабелями чорного металу, над руками і ночами, над годинами, які відраховували краплини його крові, що нею він охоче ділився тріумфально розплачуючись за той далекий день і вивіску над дорогою, розплачуючись старанністю, силою, розумом, надіями. І все це зруйновано через забаганку незрозумілих людей, які просто взяли і проголосували, хто значе їм, корячись інтересом, і хто з її волі вони мають владу. Що їх на це сподвигло? Що вони знали? Хто з них міг би голими руками, без сторонньої допомоги витягти з землі брил руди? Його пограбували ті, кого він з роду і в очі не бачив. Ті, хто ніколи в своєму житті не бачили цих штабелів металевих злитків. Його пограбовано, бо вони так вирішили, яке мали право. Ріарден трусунув головою. Є речі, про які краще не замислюватися. Зло непристойне на вигляд, воно скверняє. Є межа того, що може бачити людина. Він теж не має про це думати, не мусить вдивлятися в осередя, не повинен докопуватися до коріння. На нього зійшов спокій порожнича, нагадав собі, що завтра все минеться і він буде в нормі, подарує собі цю нічну слабкість, плакати припустимо лише на похоронах і навчиться жити з роз'ятреною раною, тобто зі скаліченою фабрикою. Ріарден встав і підійшов до вікна. Завод здавався тихим і порожнім. Над чорними трубами ледь вгадувалися червонясті полиски. Довгі струмені пари перепліталися з діагональними сітками мостових кранів. Його мордували віча і самотність, якої він іще ніколи досі не відчував. Подумав, що Гвен Айвс і містер Варт шукають в ньому надії, втіхи, нової звитяги. А в кого міг знайти все це він сам? Сьогодні він потребував цього як повітря, пошкодував, що немає друга, якому можна було звірити свої страждання, шукаючи не захисту, а лише опори, щоб будь-якої миті просто сказати «Як же я втомився?» і віднайти мить перепочинку. То кого ж зараз з усіх на світі він хотів би побачити поруч? Безсоромна відверта відповідь негайно пролунала в голові. Франциско Данконію. Нервовий сміх повернув його до роботи. Абсурдність ситуації примусила заспокоїтися. Так буває завжди, коли людина дозволяє собі занадто розслабитися. Дивлячись у вікно, він намагався відігнати від себе всі думки, але слова поверталися до нього: руда ріердена, вугілля ріердена, сталь ріердена, ріерден метал, нащо, нащо він усе це робив? «Навіщо хоче робити щось іще?» Перший день на сходинках рудничого розрізу. Було вітряно, він стояв, роздивляючись руїни сталеливарні, А потім інший день, коли він дивився в це вікно, намагаючись уявити міст, здатний витримати величезне навантаження на кілька металевих балок, якщо їх з'єднати аркою, поставивши діагональну в'язку з вигнутими. Ріарден занімів. Його раптом осяяло З'єднати в'язку балок із аркою. Наступної миті він уже був за столом і, спершись на коліно, зігнувся над ним. Не мав часу сісти. Креслив прямі та криві лінії, трикутники. квапливо робив розрахунки. На синьках креслень просто на прес-пап'є, на чиїхось листах. За певний час він уже телефонував на міжміській, чекав, поки задзвонить телефон біля ліжка в залізничному вагоні. Говорив, майже кричав, «Дагні, я стосовно вашого мосту, викинь усі креслення, що я тобі надіслав». «Що? А, ти про це? Хай йдуть під три чорти, не варто зважати на злодіїв із їхніми законами, забудь про них». «Дагні, чого нам про них думати? Послухай». Пам'ятаєш балку, яка тобі так сподобалася, і ти назвала її балкою Рірдина. Вона ви яйця не варта. Я придумав щойно балку кращу за всі, що існували досі. Твій міст витримає відразу чотири поїзди, простої 300 років і коштуватиме дешевше за водогінну трубу. За два дні я надійшлю нові креслення, але бачиш не витримав, вирішив сказати просто вже зараз. Все дуже просто, слід з'єднати троси у жмут і зв'язавши їх по діагоналі, що? Не чую, ти не застудилася часом? За що ти мені дякуєш? Завжди, я зараз усе поясню.